în jurul valorii de 3 grade Celsius. 7 și 15 minute, ați ascultat știrile Europa FM cu Ioana Brustru, capitanul. Sport, bună dimineața, Luca Bastia! <fixi> Până dimineața, Steaua se desparte de fundașul Alin Toșca. Jucătorul va pleca astăzi să facă vizita medicală la Betis Sevilla, iar clubul spaniol va plăti în schimbul său un milion de euro. Toșca a venit la Steaua în urmă cu 2 ani și jumătate de la fece viitorul, iar sezonul acesta a fost unul dintre capitanii echipei. Locul său ar putea fi luat de un alt jucător crescut de HG, Mihai Bălaș, a legitimat de când avea 18 ani la Seroma. Acum în vârstă de 21 de ani, fundașul este împrumutat la Trapanii, în Serie B. Potrivit gazete urmărește și doi fundași elvețieni, iar cele mai mari șanse sunt cu François Affolter, care și-ar putea rezilia contractul cu Lucerna. În altă ordine de idei, Steaua a aratat transferul lui Constantin Budescu. Liber după despărțirea de formația chineză Daliani Fang, jucătorul a ales în cele din urmă să rămână la Astra Giurgiu spre încântarea antrenorului Marius Şumudică. S-a rezolvat și transferul lui Budescu și l-am prezentat ca nou jucător al echipei Astra, Giorgiu Va trebui să dea o bere la băieți. Nici nu vreau să crez, să fiu sincer, fiindcă eu îl cunosc foarte bine și lucrez cu el de 2 ani. Au mai fost tentative din partea celor de la Steaua să-l ia. Budescu este un jucător emblematic al acestei echipe. Performanțele le-a făcut aici și aveam nevoie de un jucător ca Budescu. Coman este nașul lui, eu, cred că l-am bătut la cap, nu am reușit. Eu pe partea asta, Dani cu conducerea, să-l semnăm. Marius Schulmundica a mai spus că este mândru și de capitanul Cristian Săpunaru, care a respins o ofertă foarte bună de la Caraboc și a ales să rămână și el la Giurgiu. Revenind la Constantin Budescu, l a fost ofertat în această iarnă și de Steaua Roșie Belgrad, de care îl joacă pentru Astra din 2010 și a fost unul dintre principalii artizani ai titlului cu anul trecut. Da, până la urmă Budescu e cu astea, cu sarmale mici, bere la băieți, adică... Nașul, filmul, da, da. tot felul de combinații. Bă, ce să zic, îmi pare rău de el, nu că nu s-a auzit la steaua, că fiind liber de contract, n-a găsit un angajament în străinătate pentru că e unul dintre cei mai talentați fotbaliști români în momentul de față și spune multe despre starea fotbalului românesc. Faptul că, liber fiind, acest decar de 27 de ani n-a găsit o echipă cât de cât pe afară și a ales să rămână... Au și cu cine seamănă? Punea să bea bere. Seamănă cu Seamănă cu ăsta, cum îl cheamă, cu Wayne Rooney. Ca da. Că a avut un să tot da, sunt da. la United, toată via da. Înțelegi? Messi la fel pe la Barcelona <laughs> nu găsește pe un să plece. Da, Ronaldo de câțiva în nu se pot desprinde. Sau un rudit între timp. Nași, surori, chestii, da. Asta e, asta e fotbalul. Europa FM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 Asta. Este că știați vers cu vers? Da, știam versurile, da. Păi e foarte frumos cântec, e chiar foarte, foarte frumos cântecul și e pe bune că ar merita să fie imnul României. Hai să dăm mână cu mână, astăzi... Da, păcă, adică lipsesc transilvanenii de aici, asta este problema acestui... Dar, deci, dar este ară... foarte frumos. E, uite asta voiam să spun, să dăm mână cu mână penalist, presedist, userist, udemerist. <laughs> păi ei au dat deja mână cu mână foarte mulți dintre politicieni. <laughs> Românii nu prea sunt în hora asta, dar în rest ei au hora lor în care se simt foarte bine. Așa da. e. Ce vremuri totuși, adică Iohannis, președintele Ioanis a avut un discurs uh, ieri, cel în care a anunțat că mă rog, va cere organizarea va organiza de fapt referendumul sau nu, că tehnic guvernul organizează referendumul. Auzi, dar stai un puțin poate că să o... facă chestia asta președintele? Poate da. să genereze treaba asta, de? Da, da. Are dreptul să ceară, practic, să declanșeze, că el asta face. Declanșează referendum pe orice temă. Acum și-a făcut o declarație nu, are juriși foarte bun la doar ca să o facă. Da, deci a PSD-ului. De data asta, juriștii de la Cotroceni sunt foarte buni. Da. Are dreptul să organizeze un referendum, practic, pe orice temă vrea el. Sigur, e și o chestie de responsabilitate acum, nu va face asta. El n-a spus ce că o să declanșeze referendumul, ci... Da, da. Nu, nu s-a referit direct. A adică... Începe procedurile? Începe pentru... procedurile. Păi asta înseamnă? Înseamnă că anunță Parlamentul. Deci, tehnic, este un articol în Constituție, articolul 90, care îi dă dreptul să organizeze referendum pe teme, pe probleme de interes național. Poate cere poporului să-și exprime prin referendum voința cu privire la probleme de interes național. Păi și asta o problemă de interes național? Președintele stabilește care sunt problemele da, okay. de interes național. Deci, Constituția nu. Da, există. Mă rog, sunt diverși comentatori care nu sunt chiar atât de bine informați ca noi. <laughs> da Și care au scos ieri de undeva dintr-un sertar o lege mai veche din 2000 care uh, detaliază modul în care se organizează referendumul și unde este un articol, articolul 12, care definește care sunt temele de interes național. Și au spus, președintele nu poate face referendum pe orice fel de temă, că uite, zice legea ce. Uh -huh. E, articolul ăla a fost declarat neconstituțional în 2006. De curtea constituțională. De curtea constituțională, da. Deci care a spus că președin... președintele nu poate fi limitat în acest în acest demers. Deci el decide care sunt temele de interes național iar parlamentul nu se poate opune. Nici guvernul nimeni nu se poate opune. Este deci... un atribut E cum e grațierea individuală. Ca să exagerăm puțin, dacă președintele vrea să declare de interes național faptul că trebuie să mergem cu bicicleta doar cu roți ajutătoare, lucrul ăsta poate deveni. Da, poate face asta, dar sigur, părinții fondatori, ca să zic așa, când au făcut Constituția, s-au gândit că președintele are totuși o anumită responsabilitate, inclusiv psihiatrică, Nu poate face orice. Și este n am făcut-o. Păi și Parlamentul, că înțeleg că se consultă Parlamentul și, cum spuneai și tu, Parlamentul practic organizează. Nu, guvernul organizează, Parlamentul este consultat consultat, nu înseamnă că trebuie să-și dea aviz. Și nu poate să-și dea să aibă nicio reacție? Da, da, dar este un aviz consultativ. Adică, nici, nici măcar aviz. Își, parlamentul își formulează o părere. adică președintele cu părerea. Da. Pentru că președintele nu poate fi blocat în această inițiativă de un parlament ostil. Asta este spiritul Constituției. Adică, în caz de coabitare, parlamentul nu poate bloca președintele în privința referendumului. Este un atribut exclusiv al președintelui României care chiar dacă are un parlament ostil, să zicem, cu altă majoritate parlamentară, nu poate să-l blocheze. Asta mă Trebuie că... să-l consulte, adică parlamentul trebuie să și dea părerea și poate spune: "Nu suntem de acord". Am reținut, să merge la referendum", zice președintele. Deci președintele are parlamentul de în cazul ăsta. Da, de partea lui majoritatea Sigur. este PSD, da. ALDE. Da. da. Dar nu poate să Dar nu poate fi împiedicat să meargă Așa la capăt. De asemenea, nu parlamentul nu poate să-i spună președintelui pe ce temă să facă referendumul sau să atauge temele lui. Aseară domnul Dragnea a ieșit la România TV și a făcut o serie de declarații anunțând, printre altele, și că și PSD-ul va declanșa prin procedură parlamentară și guvernamentală alte două referendumuri. Lucrul ăsta e posibil? Da, sigur că da, sigur că este posibil referendum, putem avea și referendum local, sunt diferite moduri în care poate fi organizat un referendum. Dar aceste două Teme pe care le vrea PSD, și anume referendumul pe întrebarea Coaliției pentru Familie. Dacă să fie trecută în Constituție că familia este compusă dintr-un bărbat și o femeie, uh -huh. pentru care au strâns 3 milioane de semnături. Și cealaltă întrebare, dacă să dispară toate imunitățile, inclusiv cea a președintelui. Deci, imunitatea parlamentară și imunitatea președintelui. Astea nu pot fi impuse. Forțat Pe uh, referendumul organizat de președinte Trebuie Pe tema grației. Dar își fac ei referendumul lor Și sigur că nu rezolvă problema Adică PSD-ul acum Mai precis domnul Dragnea Că văd că în PSD au început să apare și oameni care gândesc deci în PSD Reacții au început să apară. Este domnul, ca paranteză, domnul Chirica de la Iași, care a spus domnule, stați un pic cu lovitura de stat ce zice domnul Dragnea, să ne calmăm un pic că nu e vorba de asta. Uh -huh. Sigur, domnul Chirica nu are problemele penalele domnului Dragnea, nu are disperarea domnului Dragnea. Mai este domnul ăsta de la Arad, președintele, Căprar, îmi numele da, Care și Dânsu a spus domnule, stați un pic mai e cu calm așa. Sunt tot soiul de mici fisuri care încep să apară la PSD pentru că partidul Descoperă acum că, din cauza, din cauza exceselor a câtorva lideri în frunte cu domnul Dragnea, riscă să se pună împotriva electoratului foarte, foarte devreme. A enervat oamenii, că au scos niște zeci de mii de oameni în stradă și asta de ce? Ca să comită un abuz. Domnul Dragnea nu a reușit să explice nici până astăzi și nimeni de la PSD nu a reușit să explice deloc, în mod convingător, de ce este nevoie de grațiere colectivă și mai ales de dezincriminare abuzului în serviciu prin ordonanță de urgență și nu prin procedură parlamentară, prin dezbaterea legii în Parlament, de fapt PSD-ul și de au majoritate acolo. Nu pot să explice lucrul ăsta și nu pot să explice pentru că aici e tot trucul. Și Șmecheria este că aceste ordonanțe vă repetăm să intre în vigoare astfel încât să devină legea penală cea mai favorabilă și să uh, închidă dosare, cercetări penale și să facă scăpați corupții. Asta este tot șpilul, nu pe e guvernul Pe da. guvern îl poate împiedica cineva, nu știu, de exemplu, ca zilele astea să, să azi, nu știu, să scoată ordonanțele alea pur și simplu și să le publice, să nu, le dea drumul. Nu, deci nu, în afară, de, nu în, afară de, uh, în afară de teamă, atâta tot. Deci nu poate. Referendumul, ca să explicăm ascultătorilor și asta, referendumul cerut de președinte nu este... Adică nu e o soluție juridică la problema asta. Este un, este un act politic. Uh -huh. Adică, practic, președintele spune, pune PSD-ul în fața acestui fapt. Duceți-vă la popor și constatați că poporul se împotrivește. E pariu, domnului președinte, că s-ar putea să pice referendumul. Corect și asta. Dar nu poate opri adoptarea acestor ordonanțe. Ce poate opri adoptarea acestor ordonanțe este conștientizarea faptului de către primul ministru. Adică de către domnul Grindeanu. Uhum. Să înțeleagă faptul că a da legi cu dedicație este un act penal. Și procurorul general, al mă rog, de la parchetul general, domnul Lazar, a și lăsat să se înțeleagă asta săptămâna trecută, când s-a exprimat foarte clar împotriva uh, dezincriminărilor prin ordonanță de urgență. A lăsat să se înțeleagă asta, a spus nu ne jucăm cu așa ceva. Deci cine își va pune semnătura pe niște ordonanțe de urgență cu dedicație, riscă dosar Da, va ajunge să dea explicații în fața legei și va risca închisoarea. Cu adevărat. Și s-a întâmplat. Adică sunt uh, foști miniștri care sunt cercetați pentru ordonanțe cu dedicație. Și ei au fost salvați temporar prin votul majorității parlamentare, dar la un moment dat lucrul ăsta nu se va mai întâmpla. Și ei vor ajunge la pușcărie. Și, evident, cu cariera politică terminată. Deci, domnul Grindeanu, din ce informații am eu, a început să se gândească serios dacă merită să facă lucrul ăsta. Adică, până la urmă, PSD-ul a fost ales ca să aplice un program de guvernare. Nimeni nu a cerut PSD-ului să renunțe la guvern, să renunțe la programul de guvernare. Toată lumea așteaptă, de fapt, să înceapă guvernarea. Ori noi stăm și suntem blocați în povestea asta cu grațierile deja de două săptămâni, doar ca să salvăm pe domnul Dragnea și câțiva penali. Auzi, dar mai am o întrebare, știi că eu sunt, da. da, îmi vin tot e felul rog. de idei aici și mă gândesc că ești persoana potrivită, deja că v-am spus, că... ieri l-am sunat pe Vlad la un moment dat și vreo jumătate de oră era de negăsit. După aia m-a sunat și m-a zis că era pe tot felul de da, încerc... Nu, să vorbeam cu niște oameni de... și încercam să mă lămâresc. da. Zim, da. PSD-ul sau oricine poate declanșa Uh, suspendarea președintelui înainte ca președintele să facă referendum, adică pot ataca în felul ăsta? Da, teoretic, da. Suspendarea președintelui poate fi declanșată, așa cum am, am văzut din cele două suspendări anterioare ale președintelui Băsescu, pur și simplu prin votul majorității parlamentare. Adică Curtea Constituțională nu poate bloca un demers de suspendare. De altfel, la fiecare dintre cele două suspendări ale președintelui Traian Băsescu, votul Curții Constituționale a fost că nu se justifică. Uh -huh. Ei și ce dacă, a zis o Parlamentul mai departe. și a mers înainte cu da. suspendarea. Dar nu este chiar atât de... adică tehnic se poate. Dar nu este atât de... adică semnificația politică e proastă pentru PSD momentul ăsta pentru că trebuie să se ducă la suspendarea președintelui Iohannis în apărarea eliberării unor deținuți și în apărarea corupților. Și nu e, adică nu poți face campanie electorală. Tema, uh, tema eliberării deținuților prin grațiere sau prin amnistie sau tema salvării corupților este o temă extrem de nepopulară în România și vorbesc aici de cercetări sociologice, pentru că am vorbit cu sociologii. Astea sunt lucruri care au fost cercetate, sau sunt cercetate constant de ani de zile, cum e raportarea cetățenilor la justiție și la eliberarea, la grațieri, la lucruri de genul ăsta. Sunt întrebări care se pun. Și este o majoritate masivă, de peste două treimi, constant în România, împotriva acestei idei. Or, PSD, ce se să vagă? Să-l suspende pe Iohani și să spună, vrem să-l suspendăm pentru că uh, am vrea să eliberăm hoții și care să nu-și plătească prejudiciu? Nu se poate spune asta de -aia, domnul Dragnea nici nu vrea să discute de suspendare, a zis nu, de fapt domnul Iohannis vrea suspendarea. Da, da, da, se cere, el uh, cere suspendarea. Nu, nu, nu suntem naivi, nu vrem să Îi facem nu să o faceți. un referendum să vedem dacă asilătorii noi vorbit prea mult, nu? Sunt da. sau nu de acord cu ceea ce spune președintele? Ba da, o să începem asta sau nu la vot. Deci, da. eventual, și în ce direcție ar merge. Da, poate înainte de asta, astăzi de vorbă și cu, cu Maui. Astăzi, de ca o să avem... care e lui? Da, hai să explicăm ascultătorilor că astăzi vom avea o ediție specială în care vom vorbi despre aceste teme. Vom vorbi cu voi în primul rând la telefonul nostru 0372069599 unde vă așteptăm ca de obicei să vă exprimați opinia în direct fie că sunteți pentru sau fie că sunteți împotrivă nu are nicio importanță, noi vă oferim timp de emisie uh, tuturor că de-aia o democrație să putem să avem opinii diferite Tot astăzi în ediția specială Măi siguran, Cătălin Tolontan, Cristian Tudor Popescu o să vorbim și cu sociologi, vorbim și cu experți despre ce se întâmplă în România în momentul ăsta, pentru că lucrurile au derapat în mod, să spune, cu totul neașteptat. 3 minute și jumătate până la întâlnirea cu Moise Guran. Rămâneți cu noi, nu părăsiți frecvențele Europa FM. Ascultați deșteptarea! Aș vrea că aceste mitinguri să rămână doar ale cetățenilor fără o asumare a revendicărilor străzii, politică și mediatică, nu s a schimbat nimic niciodată. România în direct, cu voi Guran. De luni până joi, la 1 sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro Urmează al șaselea Simț? Alege să-ți dea cu plus. Intră în vârtejul ofertelor speciale la e reduceri de până la 30% la electrocastricele Whirlpool. Cumpără pachetul promo format din cuptor încorporabil Whirlpool cu autocurățare hidrolitică, ghidaje telescopice și plită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 Fur te ajută să îți ții promisiunile de la început de an cu prețuri mici. Să fac sport, să mănânc sănătos, să-mi înnoiesc casa. Între 23 și 25 ianuarie ai pulpă de porc dezosată la 11,99 kg și cafea măcinată Iacob Scrănung 500 de grame la 16,49 lei. Iar până pe 1 februarie ai 30% reducere la accesorii fitness. Carfur, pentru o viață mai bună! Fares a numărat peste 53.000 de cănd de ceai băute și a împălțit mii de premii. Împreună am aflat că cele mai iubite ceaiuri Fares sunt mușețel șapte plante și mentă. Fares. Sănătate din inima Daciei. Descoperă designul rafinat al electrocasnicilor Hansa. Prestigiu și inteligență, funcționalitate și stil. La EMAG ai până la 35% reducere la electrocasnicile Hansa. Comandă pachetul promoțional de incorporabile Hansa formal din cuptor, electric cu display și grill plus plită pe gaz din sticlă neagră cu arsător walk și grilaș din fontă la doar 899 lei. EmaG.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 So I walked play soro criminale Ci muoito catrastro when run i should have Ce bună muzică! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM 7 și 38 de minute, ascultați deșteptarea la Europa FM, vă invităm la referendum, sunteți sau nu de acord cu președintele, mergeți la vot, ieșiți la referendum, sunați-ne la 037 și stăm de vorbă, intrăm în direct imediat. Până un alta l-am sunat pe Moise, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Moise bună dimineața. Guran e în direct cu noi în deșteptarea. Domnule Guran. Domnule Petreanu! Da, bună dimineața! Pe 19 ianuarie 2017 ați publicat un articol pe platforma Cu titlul La 18 domnule... ianuarie la partila Bizidei la Europa FM la ora 18.30 de fapt a fost lansată ideea. Ideea fiind, domnule președinte, chemați la referendum. Da, de... mă, eu am săturat. Deci de patru ani se fac anul ăsta, de când nu în țara asta nu mai avem preocupare majoră decât să ne ținem la cotii ăștia să nu-și legalizeze cotia. Un referendum odată făcut Sigur, el implică niște riscuri. Adică mă tot gândesc ce-aș face eu, nu ce-ar face președintele, dacă populația zice, da, domnule, suntem o țară de hoți. El ar mai putea fi președintele unui țăr de hoți, dar eu aș mai putea fi, de exemplu, jurnalist într-o astfel de țară. Chestii grave. Dar în același timp, Vlad, aș vrea să fac o mică precizare. Rezultatul unui referendum e opozabil Parlamentului. Da. Să ieșim din... Asta Dar un stai puțin că nu am, nu am negat asta. Eu am spus doar că referendumul nu poate împiedica adoptarea ordonanțelor de urgență. Așa este. Asta e, adică... În principiu, da. guvernul poate da o ordonanță de urgență să ieșim mâine din la. Poate să facă asta. Da, da. Deci... Aș spune ascultătorilor că sunt informații insistente pe surse că guvernul... că guvernul va adopta mâine aceste ordonanțe de urgență da. atât de scandaloase în ciuda tuturor protestelor inclusiv a profesioniștilor din justiție, a judecătorilor a procurorului general a curții supreme de justiție, Auză, a DNA, pur și simplu în ciuda tuturor acestor proteste și demonstrații că nu este în regulă guvernul are intenția din câte știm ca miercurea asta adică mâine la ședința de guvern să adopte aceste ordonanțe de urgență. Dar președintele nu se poate duce din nou la ședința de guvern? Nu poate participa? Ba da, se poate duce, dar începe să fie chiar caragios. Mă rog, e, nimic nu poate... Stai că vorim cu Moise și explicăm după Practic nimic nu-l poate opri pe președinte să ducă la orice ședință de guvern dorește. Este o altă decizie a Curții Constituționale. O să vorbesc despre ea imediat. Da, domn Moise? E chiar justificat, pentru că la ședintele la care, la care poate participa președintele spune Constituție, sunt cele pe ordine publică. Da. Eliberarea infractorilor <gătă> reprezintă totuși o problemă de ordine publică, oricum te gândi. Dar vreau să fac această precizare, Vlad. Da. Un referendum închide această dezbatere. O închide. Parlamentul da. nu mai poate da legi. Sigur, un guvern de reacredință poate da orice ordonanță de urgență, mecanismul democratic fiind acela că îl poate bloca doar avocatul poporului. Dacă avocatul poporului e în Cârbeș, asta e țara. Spune și Poate cum greu. devine avocatul poporului, avocatul poporului, cum devine domnul Ciorbe, avocat, cum ajunge în funcție. Păi, cei care sunt la, la cei care au majoritate parlamentară. Da. Aici, Eu, aici, după simt. părerea mea, este o, aș spune, o lacună a Constituției și a modului în care este organizat statul, pentru că Practic, dacă, ți, dacă ai majoritatea parlamentară și ai grijă să-ți numești un avocat al poporului limbă de pantofi, ca să-l citesc pe domnul Popescu, sau uh, un lacheu, atunci poți face orice fel de ravagii în legislația românească, liniștit că avocatul poporului nu va contesta aceste ordonanțe de urgență. Dar, pe de altă parte, aceasta e o problemă de morală generală a societății noastre, pentru că cele mai multe instituții, practic, din țara noastră, frâne, dacă vrei, ale democrației, sunt numite tot de parlament, de la CNA și până la uh, Curtea Supremă, să spunem. Da. Să nu uităm că actualul președinte al Curții Supreme, Valer Dorneam, este fostul avocat al poporului, exact cel emanat în 2012, era uh, adjunctul avocatului poporului atunci, în momentul în care a fost schimbat Gheorghe Iancu de acolo, ca să se poată face exact suspendarea președintelui în 2012. Deci, astfel de... e o problemă, în general. Dacă da, dar măcar... Noastră... Da, da. Dar diferența este că la Curtea Constituțională sunt câți judecători? Sunt 9 judecători numiți care, pe câte 9 ani și se împrospă împrospătează din 3 în 3 ani. Da, acolo este totuși un organism colectiv în care se discută și deciziile se iau în cele din urmă prin vot. În cazul avocatului poporului este o persoană. Asta spun că este lacuna aici. Adică, avocatul poporului e o persoană. Cine poate ataca o ordonanță de urgență? Nu Parlamentul, nu președintele, nu societatea, ci o persoană. Persoana este avocatul poporului, numită de majoritatea parlamentară. Dacă ai grijă să-ți pui acolo un complice în banditism, atunci ai rezolvat problema se poate face orice. Până la urmă, nicio instituție nu e perfectă și nu s-a inventat legea care să nu poată fi desfăcută în un fel sau altul. Dar, încă o dată, aici e vorba de morala publică și de acceptarea generală a societății pentru diferite persoane în diferite posturi, până la urmă. Să nu uităm, noi vorbim de avocatul poporului care, până în alta, nu e condamnat penal, nici nu judecată, dar avem un președinte al Camerei Deputaților care, are, care îi spășește acum o condamnare penală și e trimis în judecat de aici toată problema asta și un președinte al senatului care e trimis în judecat. Despre asta vorbim. Au fost niște reguli puse cândva și în Constituție și în legi care păzeau societatea noastră de astfel de evenimente, care treptat, treptat, treptat, au fost pur și simplu înfrânte, ignorate. Așa da. am mai unde suntem în momentul de față, dar e un moment al adevărului pe care eu îl aștept, Vlad. E important pentru noi să măcar să știm în ce țară trăim. Să... Da. Regulile da. da, să spunem și că regulile de validare a referendumului s-au modificat, s-au schimbat la inițiativa PSD, după eșecul suspendării, celui de-a doua suspendare a președintelui Traian Băsescu. Și acum, și anume acum un referendum este validat cu 30% din, din mai, cu 30, 30% participare, da. Minim 30% participare și 25% din totalul listelor electorale voturi valide. Adică pentru pot să... opțiunea majoritară. Deci dacă se spune da și da e mai mult decât nu, da trebuie să aibă 25% din totalul alegătorilor. Da, din totalul alegătorilor. Este Bun, da. și aia o condiție restrictivă acolo, dar e mai simplu să treci acum un referendum. În mod cert, un astfel de referendum va fi validat. Întrebarea acum, sigur, el spunea că presupune niște riscuri. Principalul risc al societății noastre este că Televiziunile din România sunt interesate în această dezbatere. Greu pot face o campanie care să fie obiectivă. Asta nu, pentru că patronii lor sunt unii în pușcărie, alții fugiți, toți cu dosare penal. Da. Patronii din față sau patronii din umbră, da. cum e cazul uneia dintre televiziuni. Da. Deci, acesta este marele risc. Ele creează o realitate paralelă care nu știu până unde poate merge. Nu dau seama dacă românii pot fi convinși în felul acesta. Până oriunde poate că merge. trebuie legalizată. Până oriunde poate merge, propaganda și spălarea pe creier au distrus popoare. Acum la propriu eu. vorbind, în istorie s-a întâmplat asta. Și, adică eu, spălarea eu, pe totuși. creier făcută cu suficientă intensitate provoacă orice, orice, inclusiv sinucideri în masă. Cea mai mare sinucidere în masă din istorie, Jonestown, din istoria recentă, să zic așa, o mie de oameni. Au băut cea în că convinși uh, vin, da, că vine sfârșitul lumei. O mie de oameni. Da. Eu am încredere în rezerva de cinste acestui popor. Și până la urmă, încă o dată, este important pentru noi ca societate, pentru a putea evolua, pentru a putea merge mai departe, să închidem o dată pentru totdeauna, această dezbatere. Ar trebui sau nu legalizată poția în România. Aici cred că lucrurile, dacă vom apuca să mergem la referendum încă o dată, dacă vindeam o ordonante de urgență miercurea asta, lasă practic fără obiect referendumul. Ele intră în vigoare imediat. Iar după aceea indiferent că sunt neconstituționale își fac efectele, odată ce au fost în vigoare. Nu știu dacă după aceea va mai avea rost să facem un referendum. În același timp însă eu cred că nu putem evolua, e o dezbatere care a ajuns la absurd în momentul de față. Nu mai discutăm despre școli, nu mai discutăm despre autostrăzi, nu mai discutăm despre nimic altceva decât despre eliberarea corupților. Da. Nebunim, adică eu aș vrea... Da, e ireal, într-adevăr, ireal. Să pentru astăzi o analiză de pe bugetul de stat. Da, așa, așa sincer, e. Și vreau să mă întorc la lucrurile astea. Deci nu mai pot cu corupții, și că corupții care trebuie să conducă România. Bună, Odată corect. pentru dodea trebuie să punem punct. Așa mi se pare mie. Măi, Segura, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Rămânem legătură și urmărim ce se întâmplă. O să luăm telefoane de la ascultători acum. 037 Sunați-ne să stăm de vorbă. spuneți vă opinia pro sau contra. Marian e cu noi. Bună dimineața. Bună, Maria. Bună, dim bună dimineața, domnilor. <fânt> uh, da... 100% de acord cu acest referendum da. și ca să te competezi pe tine, Vlad, mâine, da. în cazul în care sursele, să spunem, că sunt de încredere cu ilimere de rigoare, da. ă, sigur trebuie să ieșim în stradă, fără doar și poate. Nu, nu, nu, nu, ne, nu se acceptă. Da. Da. Vedeți, asta adică... este... Adică, s să dreptate. Chiar nu se mai poate. Am ajuns eu nici nu-mi dau seama cum se mai poate comenta asta. Adică în momentul în care guvernul dă ordonanță de scăparea bandiților în ciuda uh, națiunii, ce, ce mai poți face? Sincer, ce, ce poți face? Am niște piese aici dacă vrei. Da. da. Mai facem un dans că practic, practic asta urmează. Dans. Vasile, bună dimineața! Bună, bună dimineața, dimineața! Bună dimineața, domnilor! Da. Eu ca cetățean de rând, da. ca unul care contribui la sistemul social, la toate, toate lucrurile astea, da? da? Îmi pun întrebarea, oare cine trebuie să respecte legea în țara asta, cetățeanul de rând, sau politicianul care a, a dat această lege? Sigur că acum și unul și altul trebuie să respecte, dar vin da. ca unul ca un cetățean și spun, domnule, dacă tu ai dat această lege, de ce? Nu o respect. Acum vii și să eliberezi atâția oameni care au probleme penale. Deci, da. Sincer vă spun, ca cetățean din această țară îmi vine să-mi iau lumea în cap, tânăr fiind să plec. Mi-am înfi -ă, înființat o afacere în țară cu ideea, domne, nu vreau să plec din țara mea, vreau să rămân aici. Da. Dar în momentul de față, atâta de dezamăgit sunt eu și mulți prieteni de-a mei care au votat PSD-ul. N-am votat PSD-ul, e adevărat, da. dar am prieteni care au votat PSD-ul și sunt sunt foarte, foarte, foarte dezamăgit de ceea ce domnul Dragnea și așa mai departe vor să facă. Da, știți care este lucru bizar? Că nimeni nu contestă cumva dreptul PSD de a guverna și de a-și aplica programul de guvernare, care este chiar foarte ambițios. Da, să, e să vizibil, cer, adică nici nu trebuie să caut prea mult. Nu, nu sunt manifestații, nimeni nu cere asta, suntem la o lună după alegeri și toată țara este blocată, oamenii ies în stradă, societatea este super tensionată din pricina unei uh, probleme care nu privește decât câteva persoane, adică totuși nu putem să dăm foc uh, țării ca să scăpăm câțiva hoți, Domne. zău așa, ce naiba suntem totuși, trăim în 2017 într-o țară europeană Ștefan e cu noi, cel mare bună dimineața, bună Ștefane bună dimineața domnilor, bună dimineața mă bucur că v-am prins, vă rog am și o opinie. Nu știu dacă se potrivește economia asta. Vă știu, niște oameni verticali. Și Vă rog, se... spune Moise. Nu dezbateți deloc problema că s-ar putea da o grațiere pentru niște găinării mărunte. Așa. Ca, de exemplu, femeia aceea care a furat o rudă de salam și stă vreo doi ani de pușcărie că și-a dus o rudă de salam la copii la ca că nu aveau ce mânca. Da. Deci s-ar putea, cred eu, dezbate, punem dezbatere publică, grațierea pedepselor pentru găinării, pentru Sunt... lucruri mai Stați o secundă... Nu, le nu le deloc, Stați o secundă să mă lămuresc, să-mi fie clar despre ce vorbiți. Sunt în sistemul juridic românesc și nu doar. Există grațieri colective pe diverse infracțiuni. Există amnistii care înseamnă ștergere de uh, dosare și cazier și există grațieri individuale. Grațierea individuală care este pentru un caz, în cazul de clemență, astea sunt atributul președintelui. Grațierile colective sunt atributul Parlamentului. La care vă referiți cu femeia cu ruda de salam? Că nu mi-e clar. Nu știu, nu mă pricep muza politică, dar mă gândesc chiar dacă s-a dat colective. Până în trei ani de zile sau eu știu, fără da. de faptele astea penale, cu returnarea banilor curați da. cu astea, da. Dar până un 2-3 ani de zile pentru găinării mărunte sau un om care, a, doamne ferește, a alunecat mașina și a călcat iar a rupt piciorul la o femeie să stea în pușcărie pentru asta. Deci ar trebui dezbatere publică okay. pentru bani. Ok, să știți că re adică reacția nu este împotriva grațierii acestor persoane. Nimeni n-a vorbit despre asta. Nu, adică, cum îl cheamă pe ascultătorul nostru? Ștefan. Ștefan, da, reacția este față de legalizarea furtului din bani publici, în primul rând, și față de grațierea unor fapte, inclusiv cu violență pentru infractori care au peste 60 de ani. asta Tot la fel am înțeles acum, așa chiar, nu se pune problema eliberării acestor, acestor infractori. Ba da, în ordonanțele de urgență se grațiază toate faptele, jumătate din pedeapsă la toate faptele, indiferent de care sunt, la persoane peste 60 de ani. Sau dacă au copii sub 5 ani în întreținere. Asta include orice, și corupție și alea. Și să vă mai spun ceva. Majoritatea condamnărilor date pentru abuz în serviciu. Deci, practic, ce comit funcționarii, Politicienii ajung și în funcție, da, furtul din bani publici, pagubele din bani publici, majoritatea condamnărilor pentru abuz în serviciu sunt sub 5 ani de închisoare, iar grațiere, grațierea asta prevăzută în ordonanța privind grațierea se referă la fapte până în 5 ani. Deci majoritatea celor care au ajuns după gratii pentru abuz în serviciu vor ieși. Pentru că această faptă nu este cu violență și este acceptată. Mihail, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Vă, salut! La salut, George! Salut! Uh, da, vă rog! Dacă dă Dumnezeu și se adevărat și se ce vrea președintele cu siguranță, sunt dolară când sunt clară potriva liberării. Da. În primul rând eu mușesc și destul de mult și eu și, și, și alerga că, privit că am de desarcarea da. banii. Nu sunt de acord ca, în primul, ca banii aceia care am înțeles, da. vorbea și doamna că, de vreo miliard jumate de euro care vor dispărea efectiv. Da. Banii care, care acum sunt puși, uh, se pe bună, sunt sechestru pe bunuri, sunt o soră de rezidă. Banii aceia ar dispărea. bani, da. ar curat de la, de la oameni care. Acum există o condiționare pentru eliberare. Adică, eliberarea condiționată se face dacă se plătește prejudiciul. Potrivit ordonanțelor ăstora. Condiționarea asta n-ar mai exista. Ar fi uh, limitată în timp. Un an și după care știi ce e treaba statului să-l caute pe ăla. Și gata. Da, adică ieși, te duci și după aceea n-are decât statul să te caute și să vedem dacă da. poate să obțină ceva. mai e, con e condiționarea, băi, nu poți să ieși din închisoare dacă nu dai banii. Care este totuși o presiune. Adică vrei să vrei să ieși mai devreme, dă mai întâi banii. George, e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. eu iau mai multe emoții dimineața, așa că sunt asimetrist. Da, și Dimineața, da, dimineața. Deci dimineața încep cu oameni fo foarte negativiști, da. și termin cu oameni pozitiviști. A, așa. Problema este că, în special problema e că da. de fapt, mediatizarea făcută fals de televiziune, da. care ce au nu face absolut decât să doarmă și nici nu da. De cine sunt ei, trași la răspundere, face ca mulți oameni să... Una problema, de ce nu le-am dat drumul? Să nu înțeleagă. Da, aici e o problemă, înțeleg ce spuneți. Vedeți, sunt niște instituții care nu funcționează corect în țara noastră. Una dintre instituțiile care nu mai funcționează corect din pricina unor disensiuni interne este CNA, Consiliul Național al Audiovizualului, care are un mandat public de a verifica ce se întâmplă în spațiul public. Dar acolo ședințele nu pot avea loc dacă nu se întrunește vormul din pricina unor disensiuni majore în interiorul CNA, nu se pot organiza ședințe și ca atare cna se întrunește foarte rar și nu apucă să ia decizii. Ca și la avocatul poporului, numirile acolo sunt tot politice. Da. Bun, ok, Poate numiri aici asta politice. Asta este un mod de lucru care este democratic. Sunt în multe țări europe, în majoritatea, sigur, în toate țările civilizate și democratice, numirile în diferite organisme sunt Făcute conform majorității parlamentare. Asta nu este o invenție românească. În Franța, în Germania, în Statele Unite, în toate țările democratice, așa se întâmplă. Problema e când o instituție care are totuși un mandat să lucreze în interesul publicului și este plătită pentru asta, adică noi plătim și ce ne au, plătim și avocatul poporului ca să apere interesele societății, nu interesele unuia sau altuia. Nu mai lucrează, fie nu lucrează corect pentru că sunt, au complicitate cu. Politicienii, fie nu lucrează corect, pentru că sunt pur și simplu blocați în dezeziuni interne și nu se pot reuni. I-am cerut uh, opinia scritorului și gazetarului Cristian Tudor Popescu după știrile Europa FM de la ora 8. Intrăm în uh, legătură directă cu domnia sa. Rămâneți cu noi, vorbim despre referendum, despre posibilitatea ca acesta să aibă loc și despre ordonanțele, celebrele ordonanțe de urgență astăzi în deșteptarea. Rămâneți cu noi! Deșteptarea! Cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Merg cel mai bine împreună Ca atunci când verifici prețuri pe net Dar vii și în magazin să-l vezi cu ochii tăi La Media Galaxy și pe Media ai până la 30% Reducere la produsele audio-video Sony. Alege LED Smart Full HD Sony cu diagonala De 124 cm și cu înregistrare HDD-USB La numai 2199 de lei Media Galaxy Acum ai de unde alege Comisioane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 Ioana Brustur, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. 8 județe din centrul și vestul țării se află la această oră sub avertizare cod galben de ceață, zone în care vizibilitatea scade local sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că se circulă în condiții de ceață pe autostrada A3 Câmpia Turzii-Gilău. ANM anunță ceață și izolat posibil Burniță și fulgieri în zonele joase din sudul estul și parțial centrul țării, în restul teritoriului, dar mai ales la deal și la munte. Cerul va fi variabil. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 5 și 6 grade, nori acoperă Bucureștiul, bate un pic vântul astăzi, iar maxima se va situa în jurul valorii de 3 grade Celsius. Președintele țării vrea să ne cheme la urne pentru a spune dacă suntem sau nu de acord cu legea grațierii și cu modificările codului penal. Claus Iohannis nu a anunțat însă și un termen la care ar putea avea loc consultarea populară. În replică, liderul PSD a anunțat aseară într-o emisiune televizată că vrea organizarea a două referendumuri, unul privind imunitățile, iar celălalt pe tema familiei. Ciprian Ioana ne explică. Președintele Claus Iohannis a anunțat ieri că va declanșa procedurile pentru consultarea publică. Astfel, spune șeful statului, românii vor putea să spună dacă sunt de acord sau nu cu legea grațierii și cu modificările aduse codului penal. Voi supune această temă, dezbaterii publice și votului popular, referendum prin care românii vor putea să se exprime. Românii au de ales ce fel de națiune vor să fie, una puternică în rând cu celelalte state europene în care se respectă legile sau una coruptă, explică în continuare Claus Iohannis. Șeful statului crede că românii au ieșit în stradă pentru că sunt nemulțumiți că PSD nu-și respectă promisiunile din campanie. O reacție foarte dură a avut Claus Iohannis și la adresa celor care au numit protestul de duminică mineriadă și lovitură de stat. Am auzit fel și fel de aberații. Activiști agitați și agitatori au fugit la televiziunile obediente să explice poporului că este o nouă mineriadă. auze aberație. PSD contraatacă și anunță că vrea să organizeze în primăvară alte două referendumuri. Unul pe tema familiei și altul privind regimul imunităților. Liviu Dragnea a fost invitat aseară la România TV. Acolo se văd pe președinte cum reacționează. Se două telefoni foarte importantă și cel cu familie și să cu imunitățile. Pe de altă parte, Liviu Dragnea a negat că PSD vrea suspendarea președintelui Claus Iohannis pentru a nu-i da acestuia ocazia, cităm, să se victimizeze. Opoziția parlamentară susține demersul președintelui Claus Iohannis privind referendumul. Președintele interimar al PNL era Luca Turcan a declarat că decizia președintelui este, citez, un gest corect în fața unui conflict evident între popor și o coaliție guvernamentală care vrea salvarea propriilor clienți politici. Poporul nu a votat salvarea hoților, ci a dat un mandat de bună guvernare. Și USR anunță că susține inițiativa lui Iohannis privind referendumul, considerând că este singura cale democratică prin care actuala putere poate fi cenzurată. Iar liderul PMP, trean Băsescu, e de părere că președintele Claus Iohannis are dreptul constituțional de a declanșa un referendum. Trei răniți în incendiul din Clubul Bambu mai sunt internați în spitalele Floreasca și Pantelimon, Tânăra care a fost în cea mai gravă stare, este internată la toxicologie, a fost detubată, dar rămâne sub strictă monitorizare. Un alt pacient are un traumatism la coloană și ar putea fi părăsit spitalul în zilele următoare. O altă pacientă, cetățean bulgar, a fost externată și a cerut să fie transferată acasă pentru a fi operată la gleznă. În urma incendiului din Clubul Bambu, 44 de persoane au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, clădirea a fost distrusă în totalitate. Pompierii au declarat incendiul stins ieri, după 57 de ore de la producerea lui. Instanța a dispus aseară arestarea preventivă a bărbatului care și-a împușcat fosta iubită într-un bar din Târgu Mureș. Femeia angajată în respectivul local a murit la spital. Un alt bărbat a fost rănit în atacul armat. Anchetatorii au stabilit că agresorul deține ilegal pușca de vânătoare. Omul de afaceri Dan Adamescu a murit la vârsta de 68 de ani, anunță familia acestuia. În ultimele luni acesta s-a aflat internat în spital sub pază, fiind condamnat la patru ani de închisoare pentru mituirea a doi judecători pentru pronunțarea unor soluții favorabile în dosare de insolvență ale unor firme pe care le-a deținut. Subiectele Orei le puteți urmări și pe site-ul nostru, șirile europa.fm.ro. Noi ne reauzim peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport Luca Bastia. Bună dimineața, americancele Venus Williams și Coco Vandeweghe sunt primele semifinaliste ale Openului ului Australiei. În sferturi Venus a învins o cu 6-4, 7-6 pe Aykana Anastasia Pavliuchenkova, iar Vandeweghe, numărul 35 WTA, a eliminat o pe a șaptea favorită Garbine Muguruza 6-4, 6-0. În vârstă de 36 de ani, Venus Williams nu a mai jucat o finală de Grand Slam din 2008. Ea o va întâlni joi în penultimul act pe Coco Vandeweghe. La această oră se joacă primul sfert de finală al turneului masculin de simplu de la Melbourne, al patrulea favorit Stan Wawrinka a câștigat primele două seturi ale întâlnirii cu Jovil Fritzonga scor 7-6, 6-4 Luca Pastia și știrile din sport mulțumim, 8 și 5 minute, deșteptarea continuă, Vlad, mergi la referendum? Stai să se declanșeze mai se declanșe să organizeze tumea. și mai vorbim <laughs> Bine, Cristian da. Tudor Popescu da. în direct cu noi în deșteptarea peste 3 minute și jumătate, Rămâneți cu noi Europa FM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 de dragoste adevărată Mai făcut să-mi dă semna ce-mi dorește suflet Tu, tu făcut să fiu mai mult în dragosti deși am vrut trebuit să te aștept o viață Tu nu mai ai anunțat că vii Nu știam cu o inimă de gheață Că mea se va topi Și-acum mi-a bate mult prea tare. Mi s-a întâmplat cine-am știut De la o simplă întâlnire Îndrăgostit și n am vrut Nu știu ce mi-ai făcut Că mi-a plăcut ce m-a dorut Mi-a fost și fric și cald odată.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 Am încercat să mă opun, dar n-am putut Întregostit, deși te am vrut Am încercat să mă opun, dar n-am putut Te tu, tu, tu, făcut să fiu mai uitați să mai mai să lăsați și să am vrut. deși n-am vrut cea mai bună muzică Europa FM, 8 și 9 minute ascultați Deșteptarea la Europa FM Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu este în direct cu noi în această dimineață Bună dimineața, domnule Popescu Bună dimineața. Vă salut, domnilor um, Vreau să vă întreb cum interpretați dumneavoastră gestul președintelui care a anunțat declanșarea unui referendum pe tema amnistiei și, mă rog, pe tema grațierii, de fapt a inițiativelor PSD De fapt, nu știm exact, stați puțin ca să fiu mai precis așa Nu știm exact pe ce temă exact va uh, chema președintele Iohannis Lumea să se pronunțe. Dar se referă la demersurile PSD de a dezincrimina abuzul în serviciu și de a grația niște infractori. Președintele face ce trebuie să facă un președinte. Acum. Când s-a dus uh, ca să-și facă băița de mulțime în piața universității, nu se comporta ca un președinte. Nu avea ce să caute să se transforme în manifestant de stradă. Avea, spuneam atunci, are alte mijloace la dispoziție pentru a-și face cunoscută poziția și a acționa. Unul dintre ele este, iată, referendumul. Și este foarte corect ce face președintele atâta vreme cât uh, principalele organisme de justiție din această țară, adică Consiliul Superior al uh, Magistraturii, parchetul general în alta curte de casație și justiție sau... Da. DNA, toate au uh, respins aceste ordonanțe, în, cel puțin în forma în care se află ele da. acum. De asemenea, cetățenii s-au manifestat, cei care s-au manifestat prin aceste demonstrații de stradă, zeci de mii de participanți resping și ei uh, aceste acte. Și totuși, guvernul PSD-ALDE, prin vocea Ministrului Justiției, Iordache, dorește să le impună, în forță. Dar nici domnul Dragnea nu a renunțat la el. Adică a avut aserul o serie de declarații în care a spus că a lăsat să înțeleagă că merg înainte, că o să vadă. Dar da. nu. Da, o să vedem ce o să facă. În orice caz, în fața unei asemenea atitudini dictatoriale uh, a domnului Dragnea și partidului său, care nu vrea să ține țină seama de nimic, nu le uh, supune dezbaterii uh, parlamentare, nu îi interesează uh, opinia publică în legătură cu aceste acte, pe care nu le-a cerut nimeni, de fapt, că nu, nu s-au uh, făcut înainte de asta niște demonstrații în favoarea legii grațierii. Mm -hmm. În această situație, referendumul anunțat de președintele Iohannis este salutar. Și felul ăsta o să se pronunțe românii. Păi ce anume, stați puțin, de... domnul Poștă, ce anume salvează referendumul? În niciun caz nu poate bloca um, o adoptare a ordonanțelor de urgență. Ăsta, referendumul e un gest politic. Adoptarea da, ordonanțelor e un act tehnic. Eu... Abuziv, dar tehnic care se poate face prin semnătura prim-ministrului. Nici măcar nu trebuie votul membrilor guvernului. Așa este. Dar nu poate, nu poate fi, indiferent PSD-ului, un rezultat al acestui referendum. Pentru că ei guvernează totuși vorbind mereu despre încrederea pe care o au cetățenii în PSD alde și în acest guvern de votul pe care l-au primit votul masiv din partea cetățenilor și în condiția unui referendum în care cetățenii s-ar în primul rând ar veni la vot Da Ceea ce... Păi sunt atâția dacă și parcă ce ne facem dacă guvernul adoptă mâine, să zicem, ordonanțele și referendumul, în primul rând, își pierde obiectul și, în al doilea rând, oricum, ar urma să fie organizat peste, să zicem, o lună, o lună și jumătate? Nu și îl nu pierde. Obiectul nu și îl pierde. Pentru că e vorba acest referendum înseamnă mai mult decât aceste legi. Înseamnă opțiunea pentru țara în care dorim să trăim. Și uh, înseamnă raportul cetățenilor României față de justiție. Adică ce vrem? Vrem o justiție care chiar funcționează, unde nimeni nu e mai presus de lege, iar cei care o calcă își primesc pedeapsa, indiferent de ce rang și ce bani au? Sau vrem să trăim într-o țară în care... Cârdășia uh, e consfințită prin lege între infractorii de nivel înalt și simpli cetățeni. O țară în care acești infractori după ce fură, după ce, după ce înșală, după ce uh, iau din banii satului sute de milioane de euro, sunt făcuți scăpați sau fac mai puțină pedeapsă sau chiar deloc, și uh, cetățenii, la rândul lor, primesc de la acești infractori mită, mită electorală, și, în schimb, îi votează. Asta este uh, cârdășia pe care o presupune acceptarea acestor uh, legi. De asta le dă PSD-ul, pentru a pecetlui o uh, înțelegere oneroasă între, să zic, popor și guvernanții actuali. Chiar nu o să la acest referendum o să alegem ce vrem. Și asta este important după părerea mea, indiferent de ordonanțele pe care le dă PSD-ul și Poate lucrul cel mai important este câți oameni vor veni la vot la, la acest uh, referendum. Pentru că, uh, vedeți, mi-a rămas fraza aceea a unui uh, cetățean da. la avocatul diavolului când vineri când da. am făcut despre aceste legi. Vă amintiți, cetățeanul care a spus, am venit să demonstrez acum frig să protestez aici din remușcarea că n-am fost la vot. Da. E, poate că acum, după dușul ăsta înghețat uh, pentru că, iată, în decembrie n-au fost la vot și acum s-au trezit în uh, altă țară cu aceste legi date de PSD, toate că acum oamenii vor veni. Da. Să De ce refuză PSD o dezbatere parlamentară pe proiectele astea? Pentru că ele nu sunt sustenabile. Cu fiecare zi în care se vorbește despre ele, în care ies oamenii în stradă, în care ele sunt din ce în ce mai vizibile, psidarea conținută în ele e foarte clară. E... Mecheria era ca ele să treacă peste noapte neobservate în guvern și să fie pusă lumea în fața faptului împlinit. Așa, acum când ele sunt la vedere, sunt la lumină, e tot mai greu să le susții, iar indignarea populară va crește cu fiecare încercare de respingere din, din partea PSD-ului deci ei nu doresc de fapt ei știu foarte bine că ele nu sunt de susținut în fața publicului Uitați există un calcul așa care spune, la PSD care spune le trecem ok, este scandal, o să fie manifestații două, trei zile, dar după aceea lucrurile se liniștesc și mergem mai departe și hai să zicem, sunt respinse la Curtea Constituțională. De ce n-ar funcționa acest, uh, uh, acest calcul? Păi deja nu mai e, aici nu mai e vorba de legi, e vorba de uh, tensiunea care s-a creat acum între PSD și uh, populație. Da, Așa și alegerile sunt peste patru ani. Da, sunt peste patru ani, dar în uh, fiecare situație de felul acesta, adică, o guvernare masiv majoritară, da. nu? cu 40 și nu știu, când 49% a PSD-ului da. uh, și o opoziție firavă, nu? Da. Uh, și altădată lucrurile au început din această poziție, da? cu o opoziția foarte jos, cu puterea foarte sus, mare și tare, dar uh, apoi cu fiecare pas, de felul acesta, raportul se schimbă, cum s-a mai văzut în istorie. Da. Nu? Da. Și ăsta este un prim pas. Și PSD-ul înțelege asta, că pierde. În clipa de față pierde. Cu, cu fiecare zi în care se situează în această poziție, pierde. Eu n-am văzut, să știți, că mă uit și eu, am indicatorul meu pe Facebook, pe Republica, la uh, cei care comentează. Da. Uh, și mă uit sigur că nu sunt eșantioane uh, statistice, dar uh, după atâția ani uh, în care mă uit, mi-am format uh, niște, un ghidaj acolo. Sunt extrem de puțin cei care apără aceste legi în mod efectiv. Cei care spun, da, domne, uite, era nevoie. Sunt extrem de mulți cei care sunt împotriva lor, uh, iar cei care uh, sunt buni, uh, mă rog, uh, să zic, postați de partid care uh, pur și simplu exprimă poziția PSD-ului fără să spună nimic despre aceste legi, dar unii care să le apere în mod uh, efectiv, uh, chiar și pe net, unde știm că se pot da. face echipe de intervenție, nu plăsite, da, se și fac, da. Sau da, sunt foarte puțini, foarte da. puțini. N-am văzut uh, o mișcare, <găt> să-i spunem, de în replică o contramanifestație cum amenința PSD-ul la un moment dat, eu n-am văzut o contramanifestație pe uh, net. Deci uh -huh. pierd. Pierd în imagine și asta nu poate să-i lase indiferent. Bun, haideți să fiu mai clar cu întrebarea asta. Să facem o estimare de costuri politice. În cazul în care guvernul Grindeanu, guvernul Dragnea, trece cu forța ordonanțele astea de urgență în ciuda împotrivirii, PSD Braf. riscă să pierdă guvernarea rapid sau poate să-și mențină majoritatea parlamentară și să rămână la putere până la alegeri? Ce credeți? Poate să-și mențină guvernarea, nu știu dacă până la alegeri. Poate să o mențină, nu înseamnă că vor pica, că va pica guvernul ve Indeanu foarte repede. Da. Dar cel care câștigă, cel care câștigă masiv în situația asta este președintele Iohannis. Asta în vederea alegerilor din 2019. Ok. Bine, mulțumesc foarte mult pentru intervenția. A fost Cristian Tudor Popescu despre subiectul ăsta atât de actual și de tensionat.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 cu bani și câștigi pe loc banii puși în joc. La Europa FM hiturile îți achită facturile. Detalii și regulament pe europafm.ro Smart de la Dr. Hart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 That pretty thing, Europa FM. Cea mai for the rest of my life. Need you say that Cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? that's just how I. Feel. This how I feel Trying to reach the face that I can't see, see, see, see uh -huh. Am I tripping? Huh. For having a vision My prediction I'ma be on top of the world <laughs> Walk to walk and don't look back Always do what you decide Don't control your life, that's just how I feel. Ooh, I might be yours. So don't let go, don't let them compare. You know, don't worry, you're not alone. That's just how we feel. Am I wrong? Am I wrong? For thinking that we could be something for real. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. now am I wrong? Am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. That's just how I feel. That's just how I feel Ooh, That's just how I feel Trying to reach the things that I can't see, see, see If you tell me I'm wrong, wrong I don't wanna be right, right If you tell me I'm wrong, wrong I don't wanna be right If you tell me I'm wrong, wrong, I don't want to be right, right. If you tell me I'm wrong, wrong, I don't want be right, Am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see?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 Wrong, Nicău și Vinț la Europa FM 8 și 35 de minute. Vă spunem bună dimineața. Știm că sunteți cu noi și dacă vreți să vă spuneți în continuare opinia despre referendum, despre reacția președintelui despre, nu știu, mergeți sau nu mergeți să votați pentru referendum, într-un fel sau altul. Sunați-ne la 0372069599. Intrăm în direct cu voi imediat. Văd rămăsesi cumva dator cu o explicație vizibilă. Da, stai, video? pentru sau împotriva grațierilor colective prin ordonanță de urgență cam așa, cred că o să da. fie pusă problema, nu pentru un referendum, că na. Da, vreau să explic ascultătorilor că am primit niște întrebări și pe Facebook apropo de prezența președintelui Iohannis la ședința de guvern de săptămâna trecută, când din extremi s-a oprit adoptarea pe a ordonanțelor penale. Și domnul Dragnea, președintele PSD, a spus aseară că Claus Iohannis a acționat neconstituțional pentru că nu a fost invitat și că nu avea ce să caute acolo. A sugerat că președintele nu se poate poate duce la uh, ședințele de guvern decât dacă este invitat în mod expres de guvern. E, aș vrea să spun că există un aviz consultativ al Curții Constituționale exact pe tema asta, dat în 2007, când a fost vorba de o altă suspendare, de fapt de prima suspendare a președintelui Traian Băsescu, care a fost acuzat atunci, tot de PSD de fapt, uh, de mai multe fapte, printre care și uh, că se ducea mereu la ședințele de guvern, fără să fie invitat și că nu avea ce să caute acolo, că ar fi încălcat Constituția. Și în aprilie 2007, Curtea Constituțională a dat avizul consultativ numărul 1 în care răspundea sesizărilor respective și în care spune la un moment dat, Curtea reține că participarea președintelui României la ședințele Guvernului constituie, între altele, un mod de consultare a Guvernului ca și un mijloc de veghere la buna funcționare a acestei autorități publice prerogative ale șefului statului prevăzute de articolul cu tare și cu tare din Constituție. În exercitarea acestor prerogative, președintele are libertatea să participe la orice ședință a guvernului. Asta spune Curtea Constituțională. Evident, asta spunea în 2007, deci este un aviz de 10 ani valabil deja. Bun, sigur, e un aviz consultativ, nu este o decizie dacă vrem să fim vorba lui Pristanda și da. la datorie până la capăt, dar după ce a dat acest aviz consultativ pe această temă și s-a exprimat de clar, am mare îndoiel că Curtea Constituțională va accepta o eventuală sesizare de neconstituționalitate. Este important de spus asta, deși e cam tehnic, pentru că veți vedea că psd -a aruncă, din păcate, o grămadă de paraziți în spațiul public în perioada asta, încercând să mascheze în continuare ideea adoptării ordonanțelor penalilor. Deci o să fie tot soiul de perdele, de fum lansate aici-colo. Este un câmp tactic. Suntem aici ca pe un câmp tactic în care sunt acțiuni ofensive, contraofensive, și în momentul ăsta există atac din partea președintelui Claus Iohannis și defensivă și mici contraofensive locale ale PSD. Dacă vreți să interpretăm așa, într-un mod mai dinamic, ca să ne uităm ca la un film de război. 0372069599 Ascultătorii Europa FM au cuvântul. Bună dimineața, Alin! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, bună dimineața, dimineața. tuturor! Uh, cred că problema acestui referendum este, în primul rând, faptul că în România, de fapt, sunt două lumi paralele. Există acea realitate alternativă despre care vor da și este mai devreme care este prezentată de televiziuni precum uh, România TV sau, uh, sau Antena 3 și sunt convins că mulți uh, din uh, cei care vor merge la vot, acel electorat captiv al PSD da. nu va ști exact ce votează. Da. Adică la modul cum sunt prezentate faptele, probabil vor fi convinși că merg să salveze statul de drept, că, uh, merg să împiedice o lovitură de stat sau mai știu eu ce. Și vă da. pot da un exemplu am fost la manifestație împreună cu, cu soția mea. Am venit din Ploiești. Uh, la întoarcere, uh, bunica, care este o femeie excepțională, este o femeie de bine, foarte bine intenționată. Ne întreba dacă au fost decisi, dacă le adică era teamă că am mers să, să ne batem cu jandarmii. Da. vă dați seama sunt Știu, Da, așa ele. este. Este din păcate aceeași rețetă care a funcționat în anii 90 de, cum să spun, demonetizarea manifestațiilor anti-FSN din vremea respectivă. Și pe cuvântul meu donare este exact aceeași rețetă și acum. Adică și atunci manifestanții erau plătiți. Da. la acum, PNL. Da, și acum sunt plătiți. Da. Adică asta mai. Adică, Său, e real că, un... că suntem în același discurs, dar aparent funcționează. Eu nu cred că acest referendum va legitima Românica, cum zicea uh, domnul Cristian Tudor Popescu. Adică la modul cum sunt prezentate faptele și datorită uh, situației în care ne aflăm a acestui uh, electorat care vede o cu totul altă realitate, da. ei cu siguranță vor merge să voteze altceva. Nu neapărat să legitimeze hoția. Da, vedeți aici și se pune întrebarea Ok, bun, și dacă asta înțelege poporul și atâta asta vrea pe baza informațiilor, ce faci? Adică, ce faci? Asta e, dacă ăsta e votul poporului, să trăim într-o țară în care corupții sunt, dacă vor într-o soi de semi-dictatură sud-americană deținută de diversi narcotraficanți de beneficii uh, politice... Asta e, și Escobar a fost votat pe cuvânt. Nu știu, dacă, nu știu dacă vă uitați în perioada asta la serialul Narcos de pe Netflix, în care Pablo Escobar este un tip foarte popular pentru că folosește o parte din banii obținuți din traficul de droguri ca să dea la săraci, să facă case, să le facă case și Cei ieftine, despre să... care vorbea Alin Bunici și, și nu numai uh, mai devreme se uită fix pe net, uh, Netflix zilele astea. Da, iată. Uh, Victor, bună dimineața! Bună, bună dimineața. dimineața, domnilor! Mă bucur că v-am reușit să vă prind. Uh, cu permisiunea voastră eu am să mă situez în tabăra opusă. Da, uh, am să fiu de partea celor care vor imunitate. Așa. Imunitate extinsă, definitivă fără niciun fel de drept de apel Am, Și am, am senzația că propun... steți ironic Nu știu de uh, ce Ok Așa. Nu, nu pare, pare, pare ironie dar poate nu e da. Am să propun să le acordăm această imunitate uh, E foarte simplu un 762 în numele tatălui ah. imunitate definitivă <laughs> Pare o glumă dar poate nu e să da. nu mergem chiar atât de... Să să știți că trecem la muniția NATO care e 5,65 cred, nu sunt sigur. Da. Mm, mă rog, ok, <laughs> de acord, de acord. da Bravo, ai înțeles bine. Profitați de faptul că ne-am făcut armata. Da, da, da, da, da. Da, nu mai explicăm că nu. Cine înțelege, înțelege. Cine nu, asta e bine. Am... sunt calibre. Da, am reținut. Okay. Mulțumim frumos, nu incităm la violență aici. Mulțumim, mulțumim mult te pentru te telefonul. Mirel, bună dimineața. Bună, salut, băieți. Salut din nou. Bună din dimineața. Timișoara, reușesc să vă prind de fiecare dată. Eu ce vă pot spune? Da. Am participat uh, în piața operei la Timișoara la meeting. Da. Și vă pot spune așa, la 35 de ani pe care am, cu două fetițe mici, una de 5 ani și 2 ani, să vă nu cred că vreau, mulțumesc frumos și ai voștri, nu cred că vreau să aud la televizor sau să văd la televizor ceea ce arată anumite posturi și ceea ce vrea domnul Dragnea, sau mai bine zis, cu un C în loc de C, de G. Am înțeles. Da. Deci, vă spunem foarte simplu, nu venim din partea de vest a țării, nu spunem nimic. Da. Poate că suntem prea tineri, Vlad, poate că suntem prea tineri băieți, dar ce se întâmplă? Nu trebuie să exclamăm exact Românica sau Românica, lui Dragnea sau o parte. Nu, eu cred că acum ieșim în stradă și domnul Popescu a zis că președintele a ieșit, s-a frecat o mulțime și un gest cam ieftine. Dar, cred, Că în aceste momente, așa cum a spus mai devreme domnul Cristian Tudor Popescu, cred că Iohannis câștigă, era adormis într-un timp, iar românii cred că se trezesc. Haideți să sperăm că românii se trezesc. Nu este manipulare, nu este o făcătură, este ceea ce vrem dacă toți vor să trăim și să uh, politicienii să aibă imunitate, rămânem la o imunitate crescută și nu ne mai interesează ce se întâmplă în țara asta. Da, Mihai. Eu am, Mirel. Să, știți, Mirel, să știți că eu am un, Mirel, am un respect deosebit da. față de ce spun și ce vor timișorenii, pentru că lor le datorăm o bună parte din libertatea noastră. Dar aș vrea să vă reamintesc că timișorenii au avut o idee foarte bună în martie 90, și anume punctul 8 de la Timișoara, mă rog, o proclamație mai lungă cu punctul 8 de la Timișoara, da. pentru care să S-au și strâns câteva milioane de semnături. Dar, în ciuda da? faptului că da, s-au strâns milioanele de semnături, și că timișorenii voiau asta, nu a avut niciun efect. Adică. Atunci. Asta atunci, e. Eu ce să spun? Să rămânem să ne uităm și să privim în gol? Nu, trebuie, da, să spunem, nu trebuie să spunem adevărul, adică faptul că, suntem, că ești minoritate nu înseamnă că nu ai dreptul să spui adevărul, ba, din potrivă, da. cu atât mai mult. Dar Vlad, voi da. care vorbiți, cum e și Moise, îți născu, eu îți născut la Orșovă, tot în Măhedintelii la Severin, ce, ce poți să spui când vezi lucrurile astea la televizor? a ce te gândești? Când te duci în fiecare zi la muncă, când ție emisiunea asta la radio, când spui absolut orice, când vedem uh, trucaje ale PSD-ului, când vezi orice, când mama și tata care au votat cu PSD, zic, dar noi n-am votat asta. Vă dau cuvântul de onoare. Eu sunt sceptic, nu vreau să mă enervez acum în emisiunea asta, dar când îi zic părinții mei, zic lucrul ăsta, dar noi n-am votat, noi am votat altceva, au zic că fac altceva. Da. audă PSD-ul, aude România, aude România. Cine suntem noi? Dar -de, -de, -de, de ce se întâmplă asta? Da. Mulțumim, Mirel. Ce să-i faci? Democrația se naște greu. E un proces... se spune asta în mod constant. Democrația e un proces lung de învățare și de educare. Asta e... Pas cu pas. Nici nu părea nervos. Miră, uite că a închis. Nici nu părea nervos. Da. Aș vrut să-l mai întreb dacă cât a fost ieșirea la Timișoara și dacă s-au plătit și câinii. Da, câinii. La Timișoara cred că au mai plătit și pisici, ca acolo sunt <laughs> acolo mai deschis și așa mai... Da, da, da, da, da, da. Acolo nu fac discriminări de astea între câini și pisici. Pe de altă parte, pisicile, sigur, facem referire la... știți la ce? Inepția a, da, încă 100 de lei de adult, 50 de lei de copil și 30 de lei de cap de câine. Asta e. Pisicile nu cred că s-ar deranja pentru 30 de lei. Adică zău pe cuvântul meu. Pisicile dormi, știte La pisicele este du să le plătești măcar la același nivel cu adultul, dacă nu mai mult, pentru că. Pisicile sunt stăpânele noastre, nu noi. Cred că n-ar fi avut niciun rol pisicile în toată combinația asta, da. pentru că ai văzut, era vorba de câini de luptă. Da, da Bine antrenat și labradori. Da, și pe chinezi. <ră> Chiar dacă nu... Tocmai pentru că nu aveau niciun rol, pisicile trebuiau să fie plătite mai mult. Sau poate, din contră ar fi dominat piața, știi? Și atunci... știu am văzut... Știi cum se spune? Că dacă pisicile ar putea vorbi... N-ar face <laughs> Bine, mulțumim pentru telefoane, mulțumim pentru că ne-ați sunat și în această dimineață. Vom continua dialogul cu voi, ori de câte ori va fi nevoie, pentru că e important să aflăm și ce spun ascultătorii noștri. Nu să vorbim doar noi aici. uite. în mod special vlad, că eu am, m-am retras din activitate. Rămâneți cu noi avem hitul cu bani puțin mai încolo. După ora nouă, după știrile Europa FM, ne întâlnim cu Cătălin Tolontan. Arena lui Catalin Tolontan și astăzi în deșteptarea. Nu uitați să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 now my bedshe's smell like you everything is covering something new I'm in love with your body come on, be my baby come on, I'm in love with come on, be I'm in love with your body come on, be my baby come on, come on, be I'm in love baby, with your body every day discovering something The shape, of you. shape of You, Europa FM 8 și 51 de minute, ne apropiem de știrile de la ora 9. Auzi, ordonanțele astea sunt de guvern, nu? Ordonanța da. de urgență dată de guvernul da. României. Da. L-am văzut pe undeva pe primul ministru, domnul Grindeanu, vorbind că numai domnul Dragnea vorbește despre treaba asta, cumva, fiind direct nu, implicat bună întrebare. în consecințe. Bună întrebare. Ultima ieșire Republica prim-ministrului României, prim-ministrului României, a fost în săptămâna trecută, miercuri, când. Cu președintele. Da, în conferința de presă, de după prezența președintelui Iohannis la ședința de guvern. De atunci s-a terminat. Adică l-am mai văzut în fotografii cu domnul Dragnea. Cu domnul Trump. Cu, cu președintele ales la vremea respectivă, Donald Trump, și de atunci nimic, nimic. E presiune foarte mare pe domnul Grindeanu. Dânsul trebuie să semneze. Deci, da, ar fi ordonanțe. interesantă o opinie a domniei sale, cred. Da, cred că domnul Grindeanu stă și se gândește în momentul ăsta. Are în față o răspântie, are o răscruce și se gândește foarte serios în care parte apucă. O comodă o dă, pentru dânsul bine nu o să fie. A intrat într-o... În, e într-o situație în nașpa. Dacă refuză pe domnul Dragnea, nu prea are viitor în partidul ăla, timp cât domnul Dragnea este la putere. Lucru care, sigur, s-ar putea schimba destul de repede în funcție de cum merge procesul domnului Dragnea. Uh -huh. Dacă face ce face, îi ce cere domnul Dragnea așa, anume, să și anume să-și pună semnătura pe ordonanțele astea de urgență, s-ar putea să aibă probleme și dânsul cu legea. Deci e dificil pentru domnul Grindeanu. Interesantă situație. Cătălin Tolontan în direct, în studioul Europa FM, după știrile Europa FM de la 9. A știi sau a nu știi, asta e provocarea.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 Fares a numărat peste 53.000 de mii de ceai băute și a împălțit mii de premii. Împreună am aflat că cele mai iubite ceaiuri Fares sunt mușețeni șapte plante și mentă. Fares. Sănătate din inima Daciei.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 Tehnologie japoneză pentru bucătării cu personalitate La EMAG ai până la 50% reducere la electrocasticele Sharp Care îmbină confortul cu performanța maximă Comanda cum combina frigorifică Sharp de 324 litri Advanced No Frost clasă A++ La doar 1299 lei EMAG online va fi mereu simplu Am discutat cu multe femei despre menopauză Deodată am început să am bufeo și aveam probleme de concentrare Eram mereu nervoasă Și am luat în greutate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 Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Hey, hai să-ți dau un pont! Când vrei să prăjești ceafă de porc, las-o întâi la marinat în ulei de măsline cu cimbru și usturoi. Iar ca să îi surprinzi pe cei dragi, servește-o cu garnitură de spanac cu smântână și bacon tăiat fâșii. Pentru mese plină de savoare, la Lidl ai ceafă de porc cu os feliată la 11,79 lei 750 de grame și bacon crud uscat și afumat picoc la 3,29 lei 100 de grame. Lidl, meriți să fii surprins!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 Pot bucura de gustul delicios al Salvia sal ține tuse și durerii piept. Tarful te ajută să-ți ții promisiunile de la începutul anului cu prețuri mici: să fac sport, să mănânc sănătos, să-mi înnoiesc casa. Între 23 și 25 ianuarie ai pulpă de porc dezosată la 11,99 lei kilogramul și cafea macinată Iacob Scrânuc 500 de grame la 16,49 lei. Iar până pe 1 februarie ai 30% reducere la accesorii fitness. Carrefour. Pentru o viață mai bună! Dinții tăi fac probleme Sărge de vreme înceacă la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 Oferta All Inclusive de sărbători se ține acum și perit vechi în toată luna ianuarie. La Digimobil ai 50% reducere la abonament pentru 12 luni sau până la 350 de lei reducere la smartphone-urile Samsung, Galaxy S7 și S7 Edge. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro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 Vino până pe 1 februarie în magazinele Metro și ai Aragaz Zanusi cu 4 arzătoare la doar 569 de lei și 90 de bani. Metro susține micile afaceri. Accesul în magazinele Metro se face în baza legitimației de client. Gata, am rezolvat, Tu e pregătit pentru mâine. Da, ce mă bucur, nu fi emoționată. Prezenta, o știi? O să te descurci minunat. Nu asta e problema. M-am blocat de bine, am mai și de câteva zile și eu pătiz la fel de la stres și emoții. Mi-a recomandat farmacistul Dufa Fruit. acum sunt ca un fulg. Dufa Fruit, laxativ eficient cu efect prebiotic, ajută la restabilirea ritmului fiziologic al colonului, pentru ca tu să ții pasul cu ritmul vieții tale. Acționează delicat, iar aroma de prune te va surprinde plăcut. Dufalac Fruit Poți uita de constipație. Acesta este un medicament, citit cu atenție prospectul.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM.Bună dimineața Ioana.Bună dimineața. v-am găsit la știri 8 județe din centrul și vestul țării se află sub avertizare cod galben de ceață, zone în care vizibilitatea scade local sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri. Centrul Infotrafic anunță că se circulă în condiții de ceață pe autostrada A3 Câmpia turzii pe A1 Lugos arad și în județul Vrancea pe DN2. Anemea anunță ceață și izolat posibil burnițe și fulgueri în zonele joase din sudul estul și parțial centrul țării restul teritoriului, dar mai ales la deal și la munte, cerul va fi variabil. Maximele vor fi cuprinse între minus 5 și 6 grade. Norii acoperă Bucureștiul astăzi, bate un pic vântul, iar maxima se va situa în jurul valorii de 3 grade. Bugetul de stat pe 2017 proiectul va fi rediscutat în guvern începând din această dimineață cu fiecare ministru în parte. Liviu Dragnea a anunțat aseară că atât el cât și premierul Sorin Grindanu sunt nemulțumiți de forma proiectului publicată pe site-ul Ministerului de Finanțe. Liviu Dragnea susține că nu s-a aplicat în proiect, ce s-a stabilit înainte de plecarea celor doi în Statele Unite. De exemplu, liderul social-democrat spune că nu înțelege de ce Serviciul Român de Informații ar urma să primească mai mulți bani anul acesta și nici de ce bugetul administrației prezidențiale scade cu doar. 4%. Documentul publicat de Ministerul de Finanțe prevede că Educația, Ministerul de Interne și Administrația Prezidențială vor avea fonduri mai puține anul acesta. Sunt mai mari însă sumele acordate pentru asistență socială, agricultură, transporturi și pentru posturile publice de radio și televiziune. TVR va primi de exemplu de șase ori mai mulți bani decât anul trecut. Ciprian, Potrivit formei prezentate de Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației va avea anul acesta un buget cu aproape 8% mai mic decât anul trecut. Cea mai mare scădere este înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale, care va avea un buget diminuat cu aproape 15%. De asemenea, au scăzut fondurile alocate pentru investiții, pentru protocol și pentru deplasările președintelui Claus Iohannis. În schimb, șeful Camerei Deputaților Liviu Dragnea va avea un fond la dispoziția sa de peste 200 de lei, cu aproape 18% mai mult decât a avut postul șef al acestei camere anul trecut. Pe de altă parte, Ministerul Apărării va primi mai puțini bani, însă va avea posibilitatea să se împrumute mai mult pentru modernizarea echipamentelor. Armata este totuși subfinanțată, e de părere expertul în politici de apărare națională, Harry Bucur-Marku. Cazul concret, de fapt, în care apare că Ministerul Apărării va primi doar 1,35% din produsul Minister Brut față de 2%, cât este o convenție politică, este exact diferența între cât i-ar trebui ministerului ca să funcționeze în mod relativ coerent. Liderul PSD Liviu Dragnea ne-a dă de asigurări aseară că forma finală a bugetului, după rediscutarea documentului, va prevede alocarea a 2% din PIB pentru domeniul apărării. Cabinetul Grindeanu e cu 83% banii pentru biserici. Proiectul de buget prevede reducerea ampla sumelor alocate pentru finanțarea unităților de cult. De la 120 de milioane de lei la doar 20 de milioane de lei, scrie Profit.ro. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. În proiectul de buget al Secretariatului de Stat pentru culte pe 2017 elaborat de Guvernul PSD-Alde este prevăzută suma de 20 de milioane de lei pentru sprijinirea construirii și întreținerii lăcașelor de cult. Suma este cu peste 83% mai mică față de execuția preliminară pe 2016 de 120 de milioane de lei. Pe de altă parte, în proiectul de buget este prevăzută majorarea cu peste 5% a contribuției statului la salarizarea personalului de cult, de la 340% la 359 de milioane de lei. Crește cu 56% contribuția bugetului de stat la salariile personalului neclerical. Vor spori și fondurile alocate pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor, de la 12 la 13,5 milioane de lei. Amintim, anul trecut, fostul guvern tehnocrat nu a prevăzut niciun leu pentru biserici în bugetul de stat. Acest lucru a stârnit nemulțumirea Patriarhiei Române, astfel că în cele din urmă la rectificare Guvernul Cioloș a revenit asupra deciziei și a acordat suma totală de 120 de milioane de lei. Plenul CSM va analiza mâine proiectele de ordonanță de urgență privind grațierea și modificarea codurilor penale. Hotărârea plenului Consiliului Superior al Magistraturii va fi adusă de îndată la cunoștința opiniei publice în cadrul unei declarații de presă. Până acum au criticat inițiativa Cabinetului Grindeanu, instituții precum DNA, Parchetul General, Instanța Supremă, Asociația Magistraților și Forumul Judecătorilor. În acest context, SR se pregătește să anunțe mâine textul moțiunii simple împotriva Ministrului Justiției Florin Iordache, liderul USR, Nico Jordan, l-acuză pe Iordache mințit în timpul audierilor din Parlament, atunci când a declarat că PSD nu a discutat nici în campania electorală și nici după că dorește o lege a grațierii. Iar la Bruxelles, Comisia Europeană va discuta mâine noul raport privind mecanismul de cooperare și verificare pe justiție și este de așteptat ca acesta să cuprindă referiri la ordonanțele de guvern care urmăresc grațierea și modificarea codului penal. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile Europafm. .ro. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia Bye.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 din bine, oricui bani sunt o problemă. Doar dacă nu-ți succes, pe unii oameni transformă în filmul meu muzica. E coloana mea sonoră. Trăiești senzația majoră între timp. Acum e momentul să sărbătorim. Dacă timpul m-ar asculta, o vorbă pentru el aș avea. și să nu te amintești, prea curând În voie să fiu la ta pe pământ Viață trecătoare, am grijă de clepsidra mea Dar asta nu pot risipi ceva și nu pot cumpăra Știi că orice altceva ți poți imagina Cu ochii închişti tu poți să vezi imaginea Ce preţuim cu adevăra se ascunde-n de oamenii zâmbeşti cu salariu minim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 Su, Tudor Chirilă, prea curând 9.11 minute, ascultați Europa FM, Arena lui Catalin Tolontan. Bună dimineața, Catalin! Bună dimineața! Bună dimineața, Catalin! Ce ați mai descoperit? Uh, am descoperit în ultimele două zile un caz extrem de trist de la, din județul Vâlcea, de la un centru pentru oameni cu dizabilități. Măciuca se numește comuna, e undeva lângă Drăgășana, 10 km. Acolo am, am publicat de acolo zeci de imagini cu oameni legați de, de picioare, imobilizați cu... De, um, of. Da, e foarte greu de și de povestit ceea ce se întâmplă acolo. Acești oameni deci... erau legați pentru ca infirmierii, care nu sunt plătiți deloc rău și nici asistentele, un asistent la un astfel de centru de la Măciuca potrivit managerului, este plătit cu 2.900 de lei net pe lună, plus poruri și alte avantaje pe care le are. E o sumă decentă, totuși, având în vedere și zona, și da. faptul că lucrează în ture. Bun, pentru că, de fapt, infirmierii nu erau acolo, erau plecați la casa managerului pe care o, o amenajau. Povestea mai amplă de atât, nu, nu vizează doar măciuca, discutând cu cei de la Centrul pentru resurse Juridice, un ONG din București, care se ocupă de asistență socială și de protecția copilului. Am, am aflat că în, și asta publicăm astăzi în Gazeta Sportului, că în județul Vâlcea, unde sunt două centre de neuropsihiatrie, Măciuca și Băbeni, au murit doar în ultimii doi ani, de fapt sub doi ani, 58 de pacienți. În fiecare dintre centre sunt internații erau în fine, s-au mai schimbat aproximativ 100 de oameni de bolnavi la suferinzi, aceste 58 de uh, uh, morți, dintre aceste 58 de morți, niciun n a fost investigat. Dar Ia... spuneai câți erau interați că n-ai zis. 100, 100 și ceva în fiecare dintre centre. Deci, Acum... Bun, dar stai puțin. 58... Dar rata mortalității este foarte ridicată. Dar sunt bolnavi în față terminală? Nu, nu, nu. Sau ce? Vorbim adică... despre oameni cu dizabilități psihice. Nu, nu. Mulți dintre ei sunt foarte tineri. Nu. Deci nu un... Mai, mai imagine... mult de unul din doi. Unul din doi. Imaginele arată, arată, de fapt, care sunt condițiile de acolo. Sigur, le-au mai fost schimbate în ultimul timp. E o, o conivență infracțională locală evidentă ceea ce se întâmplă la Vâlcea. Oamenii de acolo sunt protejați de către Consiliul Județean. Au rude, managerul are rude prin Consiliul Județean sunt chestiuni repetabile la nivelul țării, numai că acolo e foarte grav din statistica pe care o are și despre care vorbești tu, pe care o au cei de la Centrul pentru Resurse Juridice, dar care este evident și la dispoziția statului român, pentru că aceste morți nu sunt investigate. Abia ieri, poliția și parchetul, de fapt, iertați a deschis un dosar penal, în REM, pentru abuz în serviciu. Apropo ah, de... Abuz în serviciu, da. Exact ceea ce... Abuz în serviciu. Pentru moartea unor oameni, zici. N păi, în cazul... nu pentru moarte, în pentru faptul, pentru, pentru imaginile da, da. pentru fapt, pentru pe care le-am arătat. Da. Păi uh... nu, că stați puțin, că dacă trec Ca să fac o paranteză. Deci pentru abuz în serviciu, dacă aceste ordonanțe, dacă ordonanțele penalilor ar trece, abuzul în serviciu nu mai e abuz dacă nu e prejudiciu de minimum 200.000 de lei, dacă, plân... dacă partea vătămată nu face plângere... Face, și dacă nu se face exact. plângere în trei luni. Deci dacă mortul în termen de trei luni nu face plângere prealabilă și nu demonstrează mortul că moartea lui valorează mai mult de 200.000 de lei, nu e niciun fel de avuz în serviciu. Ca să înțelegeți aberația pe care o propune guvernul acum. Pentru că, exact cum vă explic Vlad, stimați ascultători, chestiunea legată de cel care face plângere e foarte importantă nu doar în cazurile în care, să spunem, o companie de stat este furată printr-o licitație de către propriul manager și atunci e greu de crezut da. că va face propria companie uh, plângere. Da. Ci și în alte cazuri în care nu vizează o corupție de genul licitație, într-un caz de genul ăsta, pentru că în acest caz, cei care pot face plângere în numele oamenilor respectiv sunt cei de la asistența socială, numai că șeful de la asistența socială este taman acela care n-a văzut niciodată Ceea ce se întâmplă la, la Măciuca. Da. Cam asta sunt genurile, de, genul biunivoc de complicitate, care, da. Da. promovată de către guvern în momentul ăsta, anulează, practic. Um, um, Uh -huh. orice, orice grad de responsabilitate până la urmă, că despre asta vorbim. Da, și să mai spunem, dacă tot am ajuns la punctul ăsta, că nici măcar de neglijență în serviciu n-ar mai putea fi acuzați, că asta s-ar dezincrimina total. Asta nici n-am mai vorbit despre neglijență în serviciu, în ordonanțele astea de urgență. Adică neglijența în serviciu e un soi de e ca omul din culpă. Adică e fără vină, e că ești cam prost. asta e. Adică ai făcut o pagubă ca prost dar nu ești chiar vinovat, doar că ești prost. e născut prost și ai fost neglijent în serviciu. Nici măcar pentru asta n-ar mai putea fi acuzați. Exact. O paranteză vreau să fac, pentru că mi-au adus colegii de la știri un mic breaking news. Președintele Claus Iohannis a trimis la Parlament cererea pentru referendumul pe tema grației. Transmite, cred, Ager Press. Președintele a declanșat în conformitate cu prevederile articolului 90 din Constituția României procedura privind organizarea unui referendum național prin care poporul să-și exprime voința cu privire la următoarea problemă de interes național, continuarea luptei împotriva corupției și asigurarea integrității funcției publice. În acest sens, președintele a transmis o scrisoare președinților celor două camere solicitând consultarea parlamentului cu privire la problema susmenționată referitor la declanșarea unui referendum național, a fost informat și prim-ministrul României, domnul Sorin Mihai Grinda. Da. Potrivit legii, președintele are obligația să consulte parlamentul. Oamenii da. se pot întreba, cum Dumnezeu, pe bună dreptate, nu, aici nu trebuie să fii adeptul cu teorie conspirației, oamenii pot, se pot întreba, dom'le, toți sunteți mână-mână, veniți să promovați acum niște cazuri din care uh, ar rezulta că de fapt ceea ce vrea să facă guvernul nu e, nu e în regulă. Nu, lucrurile nu stau așa. Unu, promovăm aceste cazuri de 15 luni deja. 2, orice situație din România o ei care are un, un potențial de a răni oameni sau uh, interesele lor sau banul public, vei vedea că, de fapt, ea conține și chestiuni pe care ei vor, în momentul ăsta, să le dezincrimineze sau, în anumite situații, chiar să le grațieze. Da. de -aia și vor, de alminter, să facă acest lucru. Da. Eu nu sunt, ca să fie foarte clar, mi-e îmi pare rău că va avea loc, sincer, că vor avea loc niște referendumuri, că și PSD-ul a anunțat două, cel legat de familie, dintre da. bărbați și femeie, Liviu Dragnea seară a anunțat acest lucru, și cel legat de imunități. Referendumul. De ce îmi pare rău? Ca să fiu, să fiu clar înțeles de către, de către oameni. Nu vreau ca nimeni să aibă opinia mea, pur și simplu mi-o împărtășesc. E dreptul meu. Pentru că un referendum este o opțiune binară. Este cu 0 și 1. Este cu plus și minus. Da. El nu creează numitor comun. El creează o distinție evidentă și o separare între punctele de vedere, și da, că... inclusiv între cetățenii uh, unei țări. Nu aveam nevoie de un șir de referendumuri așa cum se anunță el în acest moment, din care se rezulte până la urmă ce? Că este evident că toți oamenii din țara asta sunt împotriva hoției și împotriva corupției. România nu este o țară, uh, nu știu dacă există țări în lume, în care să fie dezirabil să fie necinstit. Nu. Ești sigur? Da, da, la, nivel, la nivelul majorității, uh, ultra majorității, da. Acum vorbim despre cazuri, despre excepții, da. Ok. Noi, tu crezi că suntem un popor... Uh... Nu știu ce să mai cred, îmi pare rău, nu știu okay. ce să mai Bun. cred. Să adică, nu sincer, că... nu știu ce să cred și, la urmă, vorba lui Moise, vă, măcar să știm o chestie, adică măcar păi să da, știm... da, Dacă făși... toată lumea, dacă lumea vrea... Corupție, ok. Nu, lumea hai, nu vrea corupție bruma. și va răspunde că nu vrea corupție la referendum. Și după aceea, a doua zi, că asta este discuția, că referendumul activează de fapt partizanatul din noi, din fiecare dintre noi, și un populism aprig. Pentru că, uitați-vă la referendumul care vine PSD și anume, imunitatea. Vrea cineva imunitate pentru parlamentari? Oamenii vor spune nu. Dar nu vor auzi și argumentul care este legal, democratic și în anumite țări ale lumii de sute de ani promovat și anume, e nevoie de imunitate pentru parlamentari, astfel încât dușmanul politic, dacă vine la putere, să nu lege mâine pe parlamentarul respectiv. Uh -huh. E, v-a mai auzi cineva în hărămălaia referendumului de al doilea sau al treilea aceste argumente? Nu. După cum, nici la primul referendum, cel convocat de președintele Iohannis, nu va mai sta nimeni să audă și argumentele care țin de clemență, ci de rolul clemenței într-o societate civilizată. Da, așa Bun, Asta am vrut să spun. Nu sunt fericit cu, cu ideea de referendum în general, mai ales când este, el este utilizat pentru a crește ceea ce oricum noi aveam din... din din plin și anume dezbinarea în cadrul unei discordia în cadrul unei, socie da, da. unei societăți. Sunt de data asta știi că ne contrazicem, de data asta sunt perfect de acord cu tine, ai dreptate în ceea ce spui. Am obere doar... cu ocazia asta da. cu și voi la Aș vrea să fac doar o precizare rapidului cu prima da, da, da, revu da, da. că am fost și galeria rapidului. Da, pai am fost acolo da? da. De chestia asta. Da, normal. Scuze, da. Nu, voiam doar să fac o precizare. N-aș fi vrut să intrăm... Adică nu vreau să intru în discuția asta despre referendumurile propuse de PSD, pentru că... Pentru că în momentul ăsta ele nu sunt mai mult decât niște perdele de fum. Pe câmpul tactic al bătăliei între susținătorii ordonanței și cei ordonanțelor penale și cei care sunt împotriva lor, se lansează atacuri și cineva e în defensivă și cineva e în ofensivă. Defensiva presupune inclusiv astfel de perdele de fum. Referendumurile la care se referă PSD sunt referendumuri care privesc direct Constituția, spre deosebire de referendumul pe care vrea să-l inițieze președintele. Un referendum care prevede modificarea Constituției are reguli ceva mai stricte de organizare. Trebuie declanșat cu un anumit număr de voturi în Parlament, care cred că e de 66%, în urma lui trebuie așteptată modificarea Constituției și așa mai departe. Doi, nici nu cred că PSD-ul intenționează cu adevărat să organizeze un referendum pentru uh, anularea tuturor imunităților, inclusiv a imunității prezidențiale. Pentru că poate PSD se gândește că la un dat o să aibă un președinte în țara asta. Adică asta li se poate întoarce. Și nici parlamentarii PSD nu cred că sunt foarte încântați să facă campanie pentru desfințarea propriilor lor imunități. Dar e o altă discuție. Corect. Plus că oamenii trebuie să înțeleagă. Lucrurile nu sunt în alb și negru în viața reală. Da. Nu sunt. Adică, de, de pildă, un avocat are imunitate pentru declarațiile pe care le face în fața instanței. Da. Da, adică un avocat... Exact. Nu e ca și cum tu. Eu aș dacă mâine mă duc într-o lebuz și strig la cineva că este hoț, omul ăla mă poate da pe bună dreptate și va câștiga în, în judecată. Dacă face asta într-o instanță, e permis, pentru că a, asta e retorica apărării sau acuzării într-o da. într instanță. Da. Lucrurile da. sunt un pic mai complicate, atât am vrut să spun, în legătură cu, cu, sigur, cu, cu toate referendumurile care, care sunt promovate. Da, sigur, iritarea publicului nu este că politicienii au imunitate pentru declarațiile politice. <coughs> Nici nu cred că... -s... A fost dat vreun politician vreodată în judecată nu, pentru nu, declarațiile nu, am făcut pe care le a corătate de avocați, sigur. I I Iritarea este față de protecția pe care o au politicienii parlamentarii mai precis și foștii miniștri în fața legii, adică în momentul ăsta prin vot poate fi blocată. Nu judecarea, dar și începerea urmăririi penale în cazul unui fost ministru care este în parlament. Și mare eroare a PSD, am vorbit îngrozitor de multe da, cer scuze. E o perioadă dificilă. Dificilă pentru toată lumea. Bun, nu, este faptul că a încercat să mintă. Și, și nu e legat din păcate, și că n-a explicat. N-a explicat, n-a avut curajul să explice ce vrea să facă. Și nu din poate păcate, să explica, îmi pare discutăm, rău, nu putea fi explicat. Dar, bun, sunt alte lucruri unde putea să explice. La TVR, de exemplu, de ce ar de de bani ca să și plătească pasminile datorii, iarăși n-a explicat și oamenii nu vor înțelege. Da. Cu, cu directorii de spitale. Faptul că au adărămat tot toate criteriile pe care le promovase Vlad Voiculescu înainte. Uh, unele buni erau, dacă, dacă ar fi fost greșite, trebuie să explice de ce sunt bunele lor. Na, nu explică niciodată oamenilor. Ne explicând dai sentimentul că pur și ascunzi simplu vrei ceva. să ascunzi ceva. Da, exact. Și... Chiar și când nu vrei să ascunzi. Chiar da. și când nu vrei să ascunzi. Da. Și contrariază oamenii. Mă, de ce nu explică? Eu de cred ce că la gradul asta? de, de iritare al oamenilor în momentul ăsta, da, e mai mult decât o contrariere. Iar pe temele astea delicate, cum ar fi sănătatea, uh, justiția, oamenii pur și simplu... Uh, iertați-mi, expresia turbează. Adică de ziua unirii, noi este mai puțin uniți decât am fost vreodată, ca să închei. Mulțumesc mult! Mulțumesc, cătălin Tolontan pentru prezența în studio și te așteptăm de fiecare dată cu aceeași plăcere. A luat sau nu președintele o decizie bună a chemând cetățenii la referendum. Este întrebarea de astăzi de la România în direct. Să nu săriți peste emisiunea de la 1 și un sfert cum e Guran. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 muzica Europa FM A fost perfect cumva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 Sunca uitați tu faci așa mereu. lăsați spate. Să nu încerci, să mai repart E mult mai bine așa, rămân doar pradata Le îngrop în amintiri, nu vreau să mă mai doară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 Nu va ce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 Phone's blowing up, ringing my doorbell I feel the love, I feel the love I don't know gotta to run from this, here comes the shame, here comes the shame și 38 de minute, ăsta a fost Hit cu bani, SMS la 1769 scrieți Hitul cu bani, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și cu puțin noroc ajungeți în direct ne spuneți cine cântă Hitul cu bani sau cum se numește el și câștigați 100 de euro. Vă reamintim președintele Claus Johannis a declanșat procedura privind organizarea referendumului privind justiția și a transmis Parlamentului scrisoare pe această temă împreună cu întrebările care vor fi tipărite pe buletinele de vot, detalii pe europafm.ro. Sper să aflăm și care sunt întrebările, adică... Da, formal, i -i procedura noastră. este declanșată, a fost anunțată aseară de președintele Claus Iohannis și în această dimineață, formal, a declanșat această procedură. Vă reamintesc, Parlamentul nu se poate opune, poate doar să formuleze un punct de vedere. Și o să vedem ce urmează. Interesant că președintele României pleacă mâine la Consiliul European, la ora 13.45 e programată sosirea la Consiliul European. Dimineața ar trebui să fie ședința de guvern. Ar trebui să fie, stric. are timp să tracă și pe la guvern. Din nou Un spre aeroport. Da, din nou pe site-ul guvernului nu este anunțat nimic. Vorba lui Cătălin Tolontan, PSD refuză să comunice, să explice ce face atunci când guvernează. Bun. Să facem turul României. Acum o să mergem în Gorj la corespondentul nostru Gabriela. Mladin, primul club din țară care a fost închis de ISU după incendiul din bambu, este în județul Gorj. Patronul un cetățean albanez susține că decizia de suspendare a activității este un abuz. Tot el a fost de altfel primul patron care a obținut autorizația la incendii după momentul colectiv. Autoritățile i-au închis acum clubul pentru că în încăpere s-ar fi aflat mai multe persoane decât capacitatea acestuia. Gabriela Mladin, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Da, dacă ar fi să rezumăm, sau așa cum spune patronul, au fost două momente care au marcat activitatea clubului, cel de la Colectiv care l-a autorizat și iată Bambu care l-a închis. Sigur, s-a întâmplat sâmbătă-noapte, iată la o zi, după evenimentele din Bambu, în toiul distracției polițiștii și angajații de la ISU au deschis în mai multe cluburi, de altfel din Gorj, printre care și, și acesta din Brănești, după o oră în care au fost uh, verificate toate documentele, angajații ISU au decis evacuarea încăperii și oprierea temporară a activității. S-a sigilat așadar clubul pentru următoarele două luni. Motivul a fost acela că numărul persoanelor din club era mai mare decât cel prevăzit în autorizația de securitate la incendiu. Cam cu 40 de persoane s-ar fi depășit uh, capacitatea, iar de aici au început uh, toate aceste discuții și iată acuzațiile din partea patronului că ceea ce s-a întâmplat e, este un abuz pentru că, susține el, nu a existat cineva care să fie numărat persoanele din club și um, există chiar filmări pe camerele de supraveghere ca, din care se poate constata exact uh, numărul. Sigur, de cealaltă parte, Iisus susține că s-ar fi făcut o estimare a numărului uh, din club, pentru că aceasta este procedura. Uh, da, în, afara, în afara acestei uh, măsuri de închidere da. temporară a clubului, uh, a mai fost uh, amendat uh, patronul cu 30 uh, de, mii de lei. Vorbim de un club care, așa cum spunea și voi, este primul autorizat din Gorj, autorizație de securitate la incendiu, nu vorbim de acele avize. Da. Um, celelalte cluburi din Gorj sunt cam vreo 30, nu, au, nu dețin această autorizație de securitate la incendiu. Bun, mulțumim foarte acelalte... mult! Mulțumim foarte mult pentru detalii, Gabriela Mladin, și te mai așteptăm și cu alte corespondențe din județul Gorj. Oh, uh -huh. yeah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 That it's not a game for me It's what I believe In love Perfect love Show me the love yeah, yeah, yeah. What's up, shorty? Yo, yeah. Tell me, can you feel me? Show me love, baby Why you holding back your feelings Feelin' I'm the one you want I'm the one you wanna know before the night is done Show you down, baby I'm a crystal sipping master Show me what you're after need No jiggas, lose Ever found someone to handle me Can Come you handle on. me? No. Baby, show me what you need hey. Love, Magnil, 9 și 46 de minute Europa FM îți achită facturile Mă rog, o parte dintre ele, că nu putem să achităm și noi chiar tot Avem 100 de euro bani pe care dăm la Hidul cu bani Dacă știți despre ce e vorba, mergem la Regin. Sorin e cu noi, bună dimineața Bună dimineața Ce, ce faci, Sorin? Schiuri la Regin. ce să faci? Sorin, Viori, Măi, Sorin Ce schiuri și viori ah. se faci Așa, și, mai, și mai ce faceți? Tu ce faci? faci? Eu sunt la treabă acum Ești la treabă, bine, Sorin Dacă știi care a fost hitul cu bani În această dimineață Sau cine l-a interpretat, câștigi 100 de euro pe loc Hai, hai Rihanna Rihanna? Nu e Rihanna Îmi pare tare rău Marcela. ne ascultă Marcela. Ciprian, lasă o un pic pe Marcela. N-auzi? Dacă s-a greșit cu hitul cu bani, banii se reportează, da? Nu se mai... Deci Cipriana ai 200 de euro. Să fie primit. Sorine ne pare rău, n-a fost. Riana a fost Și Andelie a fost cu bani. Băi, uite vezi, că ca la dublu sau nimic, cumva. E ca la dublu sau nimic. S-a dublat potul. E adevărat, se pleacă de la 100 de euro, s-a dublat la 200 și dacă ar fi mers mai departe, ar fi ajuns cine știe unde. Dar apropo de, de hitul cu bani? De hitul cu bani, de drusor mic. De săptămâna viitoare revine sau mic. Mamă, ce ești ca și cum ai vrea să dai toți banii. De-abia aștept. Mă Când de fapt, vrei să i zii la tine? <laughs> vreau să i țin la mine. <laughs> și aici, să știți, avem un joc, pariem, așa. Știgă colegial cine pierde, estimăm șanse. Adică ne place și nouă jocul da. așa eu, din interior. În general eu am mai câștigat să știți, adică n-am dat întotdeauna toți banii. Băi, da și când am înregistrat câte o pierdere, câte 4.000 de euro dați? Statistica spune că după ce a intervenit Luca pe întrebări... Da, da. am început să se dea bani. Sau au dat mai mulți bani. Da. Asta e prost. Da. Luca, trebuie să avem o discuție. Deci Luca, Luca o să se ocupe de întrebări începând de săptămâna viitoare de luni, când plecăm de la 100 de euro. Vă timp, puteți câștiga până la 4.000 de euro în funcție de ziua săptămânii. Mă rog, mă rog, noroc, astre... Diverse. Mercur retrograd și chestii de genul ăsta, știi? Până la urmă. Da, mi-am puțin de dublu sau nimic și... Nu? Nu vreți să ascultăm? Ba da, da? Din, din categoria, dacă doriți să reascultați... Best of. Best of dublu sau nimic. Best of dublu sau nimic. Uite, un cetățean care a câștigat până la urmă 1.600 de euro. Ia. Fiți atenție. Foarte simplă întrebarea asta. Hai, hai. Față, față cu ultima întrebare la dublu sau nimic astăzi la Europa FM? Multă baftă Andrei. Mulțumesc 1600 de euro. Andrei, spune-mi, ai fost la Sinaia vreodată? În fiecare miercuri. În fiecare miercuri, da. Știi că acolo e un castel, Castelul Pele. Peleș, Palatul Peleș? Da. Întrebarea pentru 1600 de euro. Ce rege al României a construit Palatul Peleș de la Sinaia? Bine ce o fi? Carol I. Carol I. Ai I câștigat! I Cum? Ieste, era bun! Da! 1600 ah, de euro! Nu era sigur! Este! Da, prietene, da, mă bucur foarte mult! Mă bucur! Mă bucur! Ieste, mă! Mă bucur! Mă de Mă bucur! Mă <sus> Băi, ne bucurăm foarte, foarte mult bine! pentru tine eu Vă mulțumesc mult Bun, mergi mai departe Da, <sus> se poate Se poate se săptămâna viitoare Săptămâna viitoare Deci, Bun, dar, de ce? De că este pe bune? <sus> <sus> e, Carol, ăla a fost Carol I <sus> <P> <sus> Da, mie noroc Mie îmi place foarte mult jocul ăsta E un exercițiu de voință și nu știu Habar n-am de, de... Eu, eu n-aș putea dacă aș ajunge De exemplu la 2000 de euro dacă aș ajunge la 2000 de euro o să dublezi la 4000 Cred că nici la 1000 Să dublezi la 2000 Aș fi în stare să fac chestia foarte asta mișto. Au fost niște momente foarte, foarte mișto Și reluăm jocul ăsta Reluăm Fic. de luni Da Știi că Moise e, e, e fan, fan mare Da, Moise da. e fan Moise m-a nebunit Când începe dublu sau nimic Când începe dublu sau nimic Uite, Moise Să zic că mă nebunește pe mine Cu întrebările <laughs> cum mă ceartă Da, da. Dar mai țineți minte când a venit Moise în emisiune și a vrut el să schimbăm puțin ah, și să-l spun, da, da, da, da. de întrebări și așa, și n-a răspuns nimeni la nimic, adică era... Da, la era. La oh. un... Prima întrebare a fost o ghicitoare. Și da. că dă el banii, ce să mai dea, că n-a ghicit nimeni niciodată. Și da. total șocat, cum domne să nu știi ghicitoarea asta? Da, da. da. am reluat atunci întrebările și Moise, am dat și niște bani. Știi cum e Moise cu dublu sau nimic? Cum e cu microbistul cu fotbalul mamă știe fotbal perfect până intră pe teren și trebuie să dea cu piciorul minge. Da, da, da. Asta este Moise cu dublu sau nimic. Da, da, de multe ori Moise ascultând fiind într spre radio și ascultând mașină, ne mai dă și mesaje. Da. Ai, mă, dați banii și da, dacă da banii. care a pierdut mulți bani. Da, că, că nu că vreau era... să i dau, adică Cui cum? da, mă, dar ar fi meritat că era da, simpatic și... asul Așa e, dar cum să facem, adică? Da, și de multe ori ne vine după noi. Vine după noi, hai că da. mai bine dăi de banii. Da. Da. Moise anul acesta te... te luăm partener la fondul de Știguri. Da. Și poate cu ocazia asta dăm dă mai multe premii. Da. Bine, o să, o să mai ascultăm din categoria Best of Dublu sau nimic, o să mai ascultăm săptămâna asta fragmente din ce a fost în sezonele trecute. Suntem pregătiți astfel încât să reluăm concursul de luni. Știți bine, undeva puțin după ora 9:00 vă cu cum SMS la 1769. O să vă vedem noi toate detaliile, după care dacă aveți puțin noroc, vă jucați șansa la Dublu sau nimic. Am ajuns la final. Da, să, să, fac o, da să fac o precizare. Mi-atrage atenția un ascultător și mulțumesc foarte mult că președintele Iohannis a plecat deja, că pleacă astăzi la Curtea Europeană la Curtea Europeană a Drepturilor omului. nu. Știm când se întoarce? Da. Deci pe 24 ianuarie la 16.30 este astăzi uh -huh. da? plecat din țară și mâine are de asemenea o serie de întâlniri acolo. Bine, vă reamintim România în direct și astăzi la unu și un sfert cu Moise Guran. A luat sau nu președintele o decizie bună chemând cetățenii la referendum? Este întrebarea lansată de Moise Guran. Detalii evident ceva mai încolo. Urmează Ciprian Dino, are 200 de euro. Cash! Și 200 pungi cu pateuri. <laughs> Ale nu sunt pentru voi. Pe mâine dimineață, numai bine! Toate bine! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Facilitează expectorația. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al cadelelor. Salvia Sept ține tuse și durerii piept. Parfumul te ajută să îți ții promisiunile de la început de cu prețuri mici. Să fac sport, să mănânc sănătos, să mi înnoiesc casa.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 Dovedi și ție. La Calut Activ expertul împotriva sângerărilor gingivale rezultate notabile de la primele aplicări. Unchiule ce mă bucur să te revăd Păi și bastonul? Bastonul? He, he, he. De când folosesc SupraMax Articulație Acut, nu mai am nevoie de el. Am scăpat de durerile articulare. Mă simt ca la 20 de ani Cum așa? uite te la mine. De când cu SupraMax Articulație Acut, cobor scările, mă mișc ușor iar când mă ridic de pe scaun